Az apostolok cselekedetei Első rész Első könyvemet írtam Teófílusz mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani minden napig, melyen felviteték, minek utána parancsolatokat adott a Szent Szellem át az apostoloknak, kiket választott valamagának. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él. 40 napon át megjelenvénnékik és az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyánékig, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok, nem sok nap múlva. Hogy János ugyan vízzel ti azonban szent szellemmel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva mikor azért azok együttek megkérdék őt mondván, Uram, hogy nem ez időben állítod helyre az országot Izraelnek? Maga pedig nékik. Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem átok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Judeában és Szamáriában, és a Földnek mind végső határáig és mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és fogá előtt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galilea beli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, aképpen ő el, Amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik Olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmentek a felsőházba, ahol szállva Valának, Péter és Jakab, János és András, Filip és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon az Elóta és Júdás, a Jakab fia. Ezek minnyáján egy szívvel lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyával és az ő atya fiaival együtt. És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között monda. Volt pedig ott együtt, mint egy 120 főnyi sokaság. Atyám fiai, férfiak. Szükség volt betelni annak az írásnak, melyet megjövendőlt a Szent Szellem Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, akik megfogták Jézust. Mert miközénk számláltatott, és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztályrészét. Ez hát mezőt szerze hamisságának béréből és alázuhanván elhasadt középen, és minden belső része kiomlott, És ez tudtokra lő mindazoknak, kik Jeruzsálemben lakoznak, Úgyhogy az a mező tulajdonnyelvükön a keldamának, azaz vérmezőnek neveztetett el. Mert megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban, és az ő püspökségét más vegye el. Szükség azért, hogy azok közül a férfiak közül, akik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt kelt, a János keresztségétől kezdve, mind a napig, melyen felviteték tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mi velünk egyetembe. Állatának azért elő kettőt, Józsefet, ki kihivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus Vala, és Mátyást. És imádkozván mondának. Te uram! ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a e kettő közül egyiket, akit kiválasztottál, hogy elnyeri az osztály részét a szolgálatnak és apostolságnak, Egytől eltévejedik Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetének azért reáljuk, és essék a sors Mátyásra, és a tizenegy apostol közé számláltaték. Második rész És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy együtt valának. És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és elteli az egész házat, ahol ülnek vala. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindenikre azok közül, és megtelének minnyáján szent szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a szellem adta nékig szólniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak, minden nép közül, melyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgás lőn, Egybegyült a sokaság és megzavarodék, mivel, hogy mindegyik a maga nyelvén hallá őket szólni. Álmélkodnak pedig minnyájan és csodálkoznak valamondván egymásnak. Nem, de nem Galileusoké ezek minnyájanak, szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki -ki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk. Pártusok és médek és elámíták és lakoznak Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és pamfiliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, mely nem mellett van. És a római jövevények, mint zsidók, mint prozelitusok, krétaiak és arabok halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Álmélkodnak vala pedig minnyájan és zavarba voltak egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, Édes bortól részegettek meg. Péter azonban, előállván a tizeneggyel, Felemeli szavát és szólanékik Zsidó férfiak, És minnyáján, kik lakoztok Jeruzsálemben, Legyen ez néktek tudtatokra, És vegyétek füleitekbe az én beszédimet. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Joel profétától. És lészen az utolsó napokban, ezt mondja az Isten, kitöltök az én szellememből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak és éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én szellememből, és profétálnak. És teszek csodákat az égben odafen és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. a férfiak, halljátok meg e beszédeket! A názareti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek erők, csodatételek és jelek által, melyeket ő által a cselekedett Isten tiköztetek, amint magatok is tudjátok, azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, Megragadván, gonosz kezeitekkel keresztvára feszítve megöltétek. Kit az Isten feltámasztotta a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatnia. Mert Dávid ezt mondja ő róla. Magam előtt láttam az urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felül van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vigadott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik. Mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek útjait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Atyám fiai, férfiak! Szabad nyilván szólanom ti előttetek Dávid pátriárkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett s az ő sírja minden mai napig mi nálunk van. Proféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesködött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztus test szerint, hogy helyheztesse az ő királyi székibe, előre látván ezt szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste nem látott ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyáján tanúbizonságai vagyunk. Annak okáért az Istenek jobbja által felmagasztaltatván és a megígért Szent Szellemet megnyervén az atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Mert nem Dávid ment fel a mennyországba, hiszen ő maga mondja, mondja az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, Míg nem vetem a te ellenségeidet, lábaid alá zsámolul. Bizonyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy úrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének és mondának Péternek és a többi apostoloknak: Mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak! Péter pedig mondanékig. Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg minnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Mert nektek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek és mindazoknak, kik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kéri és intivala őket mondván, Szakasszátok el magatokat a te gonosz nemzetségtől. Akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon, mint egy ezer lélek. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. a pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát is jeltesznek vala minnyájan pedig, akik hivének együtt voltak, és mindenük vala. És jószágukat és marháikat eladogaták, és szétoztogaták azokat mindenkinek, amint kinek kirek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva. Az Úr pedig, minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Harmadik rész. Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba, az imádkozásnak órájára kilencre. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva Sánta volt, akik minden nap leszoktak tenni a templom kapujánál, melyet ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba. Ez, mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kért ő tőlük a lamiznát. Péter pedig, mikor szemeit reávetette Jánossal egybe, mondta. Nézd mi reánk! Az okáért figyelmez vala reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig mondta. Ezüstöm és aranyam nincs nekem, hanem amim van, azt adom neked. A názereti Jézus Krisztus nevében, Kelj fel, és járj! És őt jobb kezénél fogva felemeli, és azonnal megerősödtek az ő lábai és bokái, és felszökvén megálla és vala, és bementővelük a templomba járkálva és szögdelve, és dicsérve az Istent. És látta őt az egész nép, hogy jár és dicséri az Istent, és megismerték őt, hogy ő volt az, aki alamizsnáért ült a templomnak ékes kapujában, és megteltek csodálkozással és azonvaló álmélkodással, mi történt vala ővele. Mikor pedig ragaszkodott Péterhez és Jánoshoz az a sánta, aki meggyógyult, az egész nép álmélkodva összefutott ő hozzájuk a tornácba, mely Salamonénak neveztetik. Mikor pedig ezt látta Péter, mond a népnek, Izrael férfiai, mit csodálkoztok ezen? Hogy mit néztek mi ránk, mintha tulajdon erőnkkel vagy ámborságunkkal műveltük volna azt, hogy ez járjon? Az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Isten. ami Atyáinknak Isten megdicsőítette az ő fiát, Jézust, Kiti elárultatok és megtagadtatok Pilátus előtt, noha ő úgy ítélt, hogy elbocsátja. Ti pedig azt a szentet és igazat megbagadtatok, és kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsátassék el néktek. Az életnek fejedelmét pedig megöltétek kit az Isten feltámasztotta a halálból, minek mi vagyunk bizonságai. És az ő nevében való hitáltal erősítette meg az ő neve ezt, akit ti láttok és ismertek. És a hit, amely ő általa van, adta néki ezt az épséget, minnyáján a ti szemetek láttára. De most, fiai, tudom, hogy tudatlanságból cselekedtetek, miképpen a ti fejedelmeitek is. Az Isten pedig, amikről eleve megmondotta a minden profétájának szája által, hogy a Krisztus elszenvedi, eképpen töltötte be. Bánjátok meg azért, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy így eljöjjenek a felüdülés ideje az Úrnak színétől, és elküldje a Jézus Krisztust, aki nektek előre hirdettetett, kit az égnek kell magába fogadni mind az időkig, míg nem újját teremtetnek mindenek, amikről szólott az Isten minden őszent prófétájának szája által elejétől fogva. Mert Mózes ezt mondotta az atyáknak. „Profétát támaszt néktek az úrati istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok mindenben, amit csak szólán néktek. Lészen pedig, hogy minden lélek valamely nem hallgatánd arra a prófétára ki fog írtatni a nép közül. De a proféták is minnyáján Sámueltől és a következőktől fogva, akik csak szóltak, enapokról jövendöltek. Ti vagytok a profétáknak és a szövetségnek fiai, melyet Isten szerzett a mi atyáinkkal, mondván Ábrahámnak, és a te megáldatnak a földek nemzetségei minnyáján. Az Isten az ő fiát Jézust elsősorban néktek támasztván elküldé őt, hogy megáldjon titeket, Mindegyikötöket megtérítvén bűneitekből. Negyedik rész Míg ők azonban a néphez szólottak, odaléptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a szaduceusok, neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják, és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást. És rájuk veték kezüket, és veték őket őrizet alá másnapig, mert már este volt. Sokan pedig azok közül, kik hallgatták az igét hivének, és lőn a férfiak száma, mintegy ötezer. Lőn pedig, hogy másnapra egybegyültek azoknak fejei, vénei és írás tudói Jeruzsálembe, és Annás a főpap, és Kajafás, és János, és Sándor, és akik csak főpapi nemzetségbeliek valának. És mikor őket a középre állatták, tudakozzák vala. Micsoda hatalommal! Vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt? Akkor Péter szent szellemmel megtelve mondanékik. Népnek fejedelmei, és Izraelnek vénei. Ha e mai napom mi egy nyavajás emberrel való jó tétemény felől hallgattatunk ki, mi által gyógyult meg ez? Legyen tudtatokra minnyájatoknak és Izrael egész népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, kit Isten feltámasztott halottaiból, azáltal áll lesz ti épségben. Ez ama kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé. És nincsen senkiben másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írás tudatlan és közönséges emberek csodálkoznak vala, meg is ismerték őket, hogy a Jézussal voltak. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult, ővelük együtt ott áll, semmit sem bírtak ellenük szólni. Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk közmondván. Mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló csoda lőn általuk? Mindazoknak, akik Jeruzsálemben laknak, tudtukra van, és el nem tagadjuk. És hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. Azért beszólítván őket, megporancsolták nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvé mondanékik, vajon, Igaz dologé Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre. Ítéljétek meg! Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén elbocsáták őket a nép miatt, mert minnyáján dicsőítik vala az Istent azért, ami történt. Mert több volt negyven esztendősnél az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája lett vala. Mikor pedig elbocsáttattak, mentek az ővéikhez, és elbeszélték, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. Ezeket pedig, mikor hallották, egy szívvel lélekkel felemelték szavukat az Istenhez, és mondának. Urunk, te vagy az Isten, ki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban lévő dolgot. Ki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad. Miért zúgolottak a pogányok, és gondoltak a népek hiába valókat? Felállottak a fölnek királyai, és a fejedelmek egybegyültek az Úr ellen, és az ő Krisztusa ellen. Mert bizony egybegyültek a te szent fiad, a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod eleve elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszéredet, a te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak a Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyültek, és beteltek minnyáján szent szellemmel, és az Isten beszédét bátorsággal szólják vala. A hívők sokaságának pedig szívelelke egy volt, és senki semmi marháját nem mondá magáénak, hanem nékik mindenük közvala. És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. Mert szűkölködő sem volt ő közöttük senki, mert valakik földek vagy házak birtokosai voltak, eladván elhozták az eladottak árát, és letették az apostolok lábainál, aztán elosztatott az egyesek között, amint kinek kinek szüksége volt. József is, ki az apostoloktól barnabásnak neveztetett el, ami megmagyarázva annyi, mint vígasztalás fia, Lévita, származása szerint Ciprusi, mivel hogy néki mezeje volt, eladván a pénzt elhozá, és az apostolok lábainál letevé. Ötödik rész. Egy ember azonban, név szerint Anániás, Szafirával, az ő feleségével eladá birtokát, és féletően az árából feleségének is tudtával, és valami részét elvivén az apostoloknak lábai eléletevé. Mondna pedig Péter. Anániás, miért foglalt el a sátán a te szívedet, hogy megcsalda a szent szellemet, és a mezőnek árából félretégy? Nem, de megmaradva néked maradt volna, meg is eladva a te hatalmadban volt – Miért, hogy ezt a dolgot cselekedtett szívedben? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Holván pedig anániás e szavakat lerogyott és meghalt, és mindenekben nagy félelem támad, kik ezeket hallják vala. Az ifjak pedig felkelvén begöngyölték őt, és kivivén eltemeték. Történt aztán, mint egy három órai szünet múlva, hogy az ő felesége nem tudva, mi történt beméne. Monda pedig néki Péter Mond meg nekem, vajon ennyiért adtátok ki el a földet? Ő pedig mondta, igen, ennyiért. Péter pedig mondanék ki, miért, hogy megegyeztetek, hogy az úrnak szellemét megkísértsétek? Íme a küszöbön vannak azoknak lábaik, akik eltemették férjedet, és kivisznek téged. És azonnal összerogyott lábainál, és meghalt. Bemenvén pedig az ifjok halva találák őt, és kivivén eltemették férjem mellé és támadt nagy félelem az egész gyülekezetben, és mindazokban, kik ezeket hallják vala. Az apostolok kezei által pedig sok jel és csodalőn a nép között, és egyakarattal minnyáján a Salomon tornácában valának. Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni, hanem a nép magasztalá őket. Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága. Annyira, hogy az utcákra hozták ki a betegeket, és letevék ágyakon és nyosolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük, és a szomszédvárosok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, hozva betegeket és tisztátalan szellemektől gyötretteket, akik mind meggyógyulának. De felkelvén a főpap, és mind, akik vele voltak, azaz a szadutseusok felekezete, Betelének irítséggel, és ráveték kezüket az apostolokra, és a közönséges tömlőcbe tevék őket. Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitált tömlőc ajtaját, és kihozván őket mondta: Menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek, ez életnek minden beszédét. Azok pedig ezt halván bementek jó reggel a templomba, és tanítának. A főpap pedig elmenvén, és a velelevők egybehívák a gyűlést, és Izrael fiainak egész tanácsát, és küldének a tömlőcbe, hogy azokat előhozzák. Mikor azonban a poroszlók oda mentek, nem találták őket a tömlőcben, visszatérvén tehát megjelenték, mondván, a tömlőcöt ugyan nagy erősen bezárva találtuk, és az őröket kívül az ajtó előtt állva. Mikor azonban kinyitottuk, ott bent senkit sem találtunk. Amint pedig hallották-e szavakat a pap és a templom felügyelője és a főpapok, zavarba voltak azok miatt, mi lehet ez? Eljövén pedig valaki hírül adánékik mondván, íme a férfiak, akiket a tömlőzve vetettetek, a templomban állanak és tanítják a népet. Akkor elmenvén a felügyelő és a poroszlók előhozatá őket erőszak nélkül, féltek ugyanis a néptől, hogy megkövezi őket. Előhozván pedig őket állíták a tanács elé, és megkérde őket a főpap mondván. Nem megparancsoltuk én néktek parancsolattal, hogy ne tanítsatok ebben a névben. És íme betöltöttétek Jeruzsálemet tudományotokkal, és mire akarjátok hárítani annak az embernek vérét. Felelvén pedig Péter és az apostolok mondának. Istenekkel kell inkább engedni, hogy nem az embereknek. Ami atyáinknak Istene feltámasztotta Jézust, kit ti fára függeszve megöltetek. Ezt az Isten fejedelemmé és megtartóvá emelte jobbjával, hogy adjon az Izraelnek bűnbánatot és bűnöknek bocsánatát. És mi vagyunk néki bizonyságai ezen beszédek felől, és a Szent Szellem is, akit Isten adott azoknak, akik nékik engednek. Azok pedig ezeket halván fukukat csikorgaták, és arról tanácskoznak, hogy megölik őket. Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, népszerint gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat, és mondta azoknak. Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, mit akartok cselekedni. Mert ez időnek előtte felkelte udás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez mint egy 400 embernyi tömeg csatlakozott. Ő megületett és minnyájanak, akik csak követték őt, eloszlottak és semmivé lettek. Ezután felkelt, amal galileusi Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított. Ez is elveszett. És mindazok, akik őt követték, szétszórattak. Most arra nézve is mondom nektek, álljatok el az emberektől, és hagyjatok békét nekik. Mert ha emberektől van egy tanács, egy -e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt. Nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Engedének azért néki, és miután előszólították az apostolokat, megveretvén, megparancsolták, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsátották őket. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókkát étettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illetessenek. És minden nap a templomban és házanként nem szűnnek valameg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust. 6. rész Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodtak, támadt a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annak okáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokasságát mondának. Nem helyes, hogy mi az Isten igéjét elhagyjuk és asztalok körül szolgáljunk. Választatok azért atyámfiai ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonságuk van kik szentszellemmel és bölcsességgel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosak maradunk a könyörgésben és az ige szolgálatában, és tetszéke az az egészsokaságnak, és kiválaszták Istvánt, ki hittel és szentszellemmel teljes férfiú volt, Filepet, Prokoruszt, Nikánort, Timont, Párménászt és Nikolauszt, ki antiokiából való prozelitus volt. Kiket állatának az apostolok elébe, és miután imádkoztak, kezeiket reájuk veték. És az Isten igéje növekedék, és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben, és a papok közül is nagy sokan követték a hitet. István pedig teljes lévén hittel és erővel nagy csodákat és jeleket cselekszik vala a nép között. Előállának azonban némelyek ahhoz a zsinagógához tartozók közül, amely a szabadosokének, Cilina beliekének, Alexandria beliekének és Ciliciából és Ázsiából valókénak neveztetett, kik Istvánnal vetekedtek vala. De nem állhattak ellene a bölcsességnek és a szellemnek, mely által szól vala. Akkor felbújtottak valami embereket, kik mondának, hallottuk őt káromló beszédeket szólni Mózes ellen és az Isten ellen és felzendíték a népet, a véneket és az írás tudókat, és reárohamván magukkal ragadták őt, és vivék a tanács elé. És állatának hamis tanúkat kik mondának. Ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni a szent hely ellen és a törvény ellen. Mert hallottuk, amint azt mondotta, hogy a názareti Jézus ezt a helyet elrontja, és megváltoztatja a ceremóniákat, melyeket adott nékünk Mózes és szemeiket relvetvén a tanácsban ülők minnyájan olyannak látták az ő orcáját, mint egy angyalnak orcáját. Hetedik rész Monda pedig a főpap. Vajon így vannak éhát -e ezek? Ő pedig monda. Férfiak, atyámfiai és atyák, halljátok meg! A dicsőségnek istene megjelent, ami atyánknak Ábrahámnak, mikor mezopotámiában volt, minek előtte hárámban lakott. És mondda nég, Eredj ki a te földedből és a te nemzetséged közül, és jár arra a földre, amelyet mutatok néket. Akkor kimenvén a káldeusok földjéből lakozik hárámban, és onnét, minek utána megholt az ő atya, kihozta őt e földre, amelyen ti most laktok. És nem adott néki abban örökséget csak egy lábnyomit is, és azt ígérte, hogy néki adja az birtokul és az ő magvának ő utána, holott nem volt néki gyermeke. Szólt pedig az Isten aképpen, hogy az ő magva zsellérlészen idegen földön, és szolgálta elávetik azt, és nyomorgatják négy száz De azt a népet, amelynek szolgálnak, én megítélem, mondta az Isten, és ezek után kijönnek, és szolgálnak nekem e helyen. És adta néki a körülmetélés szövetségét, és így nemzé izsákot, és körülmetélte őt nyolcad napon, és Izsák Jákobot, és Jákob a tizenkét pátriárkát. A pátriárkák pedig irítségből eladták Jósefet Egyiptomba, de az Isten vele volt. És megszabadította őt minden nyomorúságából, és adott neki kedvességet és bölcsességet a fáraó előtt, Egyiptom királya előtt, ki őt Egyiptom fölé és az ő egész háza fölé kormányzóul állatá. Következik pedig ésség Egyiptom és Kánoán egész földjére és nagy nyomorúság, és nem találnak vala elledelt a mi atyáink. Mikor pedig meghallotta Jákob, hogy Egyiptomban van Gabona, elküldi először a mi atyáinkat. És második alkalommal felismerték Józsefet testvérei, és a fáraó megtudta a József nemzetségét és József elküldvén magához hivatáző atyát Jákobot és egész 75 lélekből álló nemzetségét. Lement azért Jákob Egyiptomba, és meghalt ő és a mi atyáink, és elvitetének sikembe, és helyeztetének a sírba, melyet Ábrahám vett vala ezüst pénzen, emmornak a sikem atyának fiaitól. Mikor pedig elközelgetett az ígéretnek ideje, melyet Isten esküvéssel ígért Ábrahámnak, megnövekedett a nép, és megsokasodott Egyiptomban. Mindaddig, míg nem más király támadt, ki nem ismerte vala Józsefet. Ez a mi nemzetségünkkel álnokul bánva nyomorgatta a mi atyáinkat, hogy magzataikat kitétesse, hogy életben nem maradjanak. Akkor született Mózes, és ékes volt az Isten előtt. Ez három hónapig atyaházában tartaték. Mikor pedig kitétetett a fáraó leánya felvevé, és felnevelé őt a saját fiagyanánt. És Mózes taníttaték az egyiptombeliek minden bölcsességére, és hatalmas volt beszédben és cselekedetben. Mikor pedig negyven éves kora betölt, eszébe jutott, hogy meglátogassa atya fiait, az Izrael fiait. És mikor látta, hogy egyik bántalommal illettetik, megoltalmazá, és az egyiptombeli embert megölvén bosszút állt azért, aki bosszúsággal illettetett s azt gondolta, hogy az ő atya fiai megértik, hogy az Isten az ő keze által adnékik szabadulást. De azok nem értették meg. Másnap meg olyankor jelent meg köztük, mikor összeveztek és intette őket békességre mondván, férfiak, testvérek vagytok ti, miért illetitek egymást bosszúsággal? De az, aki fele barátját bántalmazta, elutasította őt magától mondván, Kicsoda tett téged fejedelemmé és bíróvá mi rajtunk? Csak nem akarsz engem is megölni, miképpen megöltett tegnap az egyiptomit? Ebeszédre aztán Mózes elfutott, és lőn jövevény a Midian földjén, ahol két fia születék. És negyven esztendő elteltével megjelent ki a sínai hegy pusztájában az úrnak angyala, csipkebokornak tüzes lángjában. Mózes pedig mikor meglátta, elcsodálkozott a látáson. Mikor pedig odament, hogy megszemlélje, lőn az Úrnak szava ő hozzá. Én vagyok a te atyáidnak istene, Ábrahámnak istene, és Izsáknak istene, és Jákobnak istene. Mózes pedig megrémülvén nem meré megnézni. Az Úr pedig mondanéki, ki, le sarudat lábaidról, mert a hely, amelyen állasz, szent föld. Látván láttam az én népemnek nyomorúságát, mely Egyiptomban van, és az ő fohászkodásukat meghallgattam, és azért szállottam le, hogy őket megszabadítsam. Most azért jöjj, elküldelek téged Egyiptomba. Ezt a Mózest, akit megtagadtak mondván, kitett téged fejedelemmé és bíróvá, ezt az Isten fejedelemül és szabadítóul küldte angyal keze által, aki megjelent néki a csipkebokorban. Ez hozta ki őket, csodákat és jeleket tévén Egyiptomnak földjében és a Veres-tengeren, és a pusztában 40 esztendeik. Ez Ama Mózes, ki az Izrael fiainak ezt mondotta, Profitát támaszt néktek az Úr, a ti istenetek, a ti atyátok fiai közül, mint engem, azt hallgassátok. Ez az, aki ott volt a gyülekezetben, a pusztában, a sínai hegyen vele beszélő angyallal és a mi atyáinkkal, ki élő igéket vőn, hogy nékünk adja. Akinek nem akartak engedni a mi atyáink, hanem eltaszították maguktól és szívükben Egyiptom felé fordultak, ezt mondván Áronnak, csinálj nekünk Isteneket, akik előttünk járjanak, mert ez a Mózes, ki minket Egyiptom földjéből kihozott, nem tudjuk, mi történt ő vele. És borjuképet csináltak azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködtek az ő kezük csinálmányaiban. Az Isten pedig elfordult, és adta őket, hogy szolgáljanak az ég seregének, amint megvan írva a proféták könyvében, vajon áldozati barmokat és áldozatokat hoztatok én nékem 40 a pusztában, Izraelnek háza. Sőt, inkább hordoztátok a molok sátorát, és a ti isteneteknek remfának csillagát, a képeket, amelyeket csináltatok, hogy azokat imádjátok. Elviszlek azért titeket Babilonon túl. A bizonyságnak sátor, ami atyáinknál volt a pusztában, amint megparancsolta az, aki mondotta Mózesnek, hogy azt arra a mintára csinálja, melyet látott vala. Melyet, ami atyáink átvévén, be is hoztak Józsuéval, mikor birodalmukba vették a pogányokat, kiket kiűzött az Isten, ami atyáink színe elől, mind a Dávid napjaig. Ki kegyelmet talált az Isten előtt, és könyörgött, hogy hajlékot találhasson a Jákob istenének. Salamon épite pedig néki házat. De ama magasságos, nem kézzel csinált templomokban lakik, mint a próféta mondja. A megy nékem ülő székem, a föld pedig az én lábaimnak zsámoja. Micsoda házat építhettek nekem, azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye nem az én kezem csinálta mindezeket. Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Szellemnek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképpen. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? És megölték azokat, akik eleve hirdették az igaznak eljövetelét, kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek, kik a törvényt angyalok rendelésére vettétek, és nem tartottátok meg. Mikor pedig ezeket hallották, szívükben dühösködnek, és fogaikat csikorgatják vala ő ellene. Mivel pedig teljes volt szent szellemmel, a függeszvén szemeit, látta Istennek dicsőségét, és Jézust állani az Istennek jobbja felől, és mondta, Íme látom az egeket megnyílni, és az embernek fiát az Isten jobbja felől állani. Felkiáltván pedig nagyfenszóval füleiket bedugák, és egyakarattal reárohantak, és kiűzvén a városon kívül megköveszték. A Tanúbizonságok pedig felső ruháikat egy Saulus nevezetű ifjú lábaihoz rakták le. Megköveszték azért Istvánt, ki imádkozott, és ezt mondja vala, Uram Jézus, vedd magadhoz az én szellememet. Térdre esvén pedig nagyfenszóval kiállta, Uram, ne tulajdoníts nékike bűnt. És ezt mondván elaluvék. Nyolcadik rész. Saulus pedig szintén javalta az ő megületését, és támadt azon a napon nagy üldözés a Jeruzsálemi gyülekezet ellen, és minnyáján eloszlottak Judeának és Szamáriának tájaira, az apostolokat kivéve. Istvánt pedig eltakarították kegyes férfiak, és nagy tőnek ő rajta. Saulus pedig pusztította az anyaszent egy házat házról házra járva és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlőzbe veti vala. Amazok annakokáért eloszolván, széjjel jártak hirdetve az igét. És Filip, lemenvén Szamária városába, prédikálja vala nékik a Krisztust. A sokaság pedig egy szívvel lélekkel figyelmez azokra, amiket Filip mondott, halván és látván a jeleket, melyet cselekedék. Mert sokakból kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimentek, sok guta ütött, és sánta pedig meggyógyult, és lőn nagy öröm abban a városban. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Szamária népét magát valami nagynak állítván. Kireményájan figyeltek, kicsintől nagyig mondván, ez az Istennek a ma nagy ereje. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Filepnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedtek, mint férfiak, mint asszonyok. És Simon maga is hitt, és megkeresztelkedvén Fileppel tartta. És látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, ámélkodott vala. Mikor pedig meghallották a Jeruzsálemi apostolok, hogy Szamária bevette az Isten igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost. Kik, mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek szent szellemet. Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket rájuk veték, és vőnek szent szellemet. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a szent szellem, megkínálta őket pénzzel mondván. E, adjátok nekem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, szent szellemet vegyen. De Péter mondané ki, a te pénzed, veled együtt vesszen el. Mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen néked részed sem, örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg azért ezen gonoszságodból és kérjed az Istent, ha talán megbocsátatik néked szívednek gondolatja. Mert látom, hogy te keserűséges mérekben és álnokságnak kötelékében leledzel. Felelvén pedig Simon mondta, könyörögjetek ti én érettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön. Azok, annak okáért, minek a bizonyságot tettek, és hirdették az Úrnak igéjét, megtértek Jeruzsálembe, és a szamaritánusok sok falujában prédikálták az evangéliumot. Az Úrnak angyala pedig szólt Filepnek mondván, kej és menj el dél felé, arra az útra, amely Jeruzsálemből Gázába megy alá, járatlan ez. És felkelvén elment. És íme egy szerecsen férfiú, Kandakénak, a szerecsenek királyasszonyának hatalmas komornyikja, ki az ő egész kincstárának felügyelője volt, ki feljött imádkozni Jeruzsálembe, és visszatérőben volt, és az ő szekerén ül vala, és olvasá Ézsajás prófétát. Monda pedig a szellem Filipnek, járulj oda, és csatlakozzál ehhez a szekérhez. Filip azért odafutamodván hallá, amint az Ézsajás prófétát olvassa vala, és monda, vajon érted -e, amit olvasol? Ő pedig monda, mi módon értetném, ha csak valaki meg nem magyarázza nekem? és kérte Filepet, hogy felhágván üljön mellé. Az írásnak helye pedig, melyet olvasott ez vala. Mint jú viteték Mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt Néma, azonképpen nem nyitotta föl az ő száját. Az ő megaláztatásában az ő ítélete elvétetett, és az ő nemzetségét pedig kicsoda sorolja el, mert elvétetik a földről az ő élete. Felelvén pedig a komornyik Filepnek mondta, Kérlek téged, kiről mondja ezt a próféta magáról é, vagy más valakiről? Filet pedig száját megnyitván és elkezdvén ezen az íráson hirdeté ki a Jézust. Mikor pedig mentek az úton, jutának egy vízhez, és mond a komornyik, Imhol a víz, migától, átol, hogy megkeresztelkedjem. Filet pedig mondta: ha teljes szívből hiszel, meg lehet. Az pedig felelvén mondta: hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten fia. És megállítá a szekeret, és leszállának mindketten a vízbe Filep és a komornyik, és megkereszteli őt. Mikor pedig a vízből feljöttek, az Úrnak szelleme elragadta Filepet, és többé nem látta őt a komornyik, mert tovább ment az ő útján örömmel. Filep pedig találtaték azótuszban, és széjjel járva hirdette az evangéliumot minden városnak, míg len Cézerjába juta. 9. rész Saulus pedig még fenyegetéstől és Öldökléstől lihegve az úrnak tanítványai ellen, elmenvén a főpaphoz, kért őtől tőle levelet Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, kik ez útnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogva vigye Jeruzsálembe. És amint ment, lőn, hogy közelgete Damaszkushoz, és nagy hirtelenséggel fénysugárzá jött körül a mennyből. És ő leesvén a földre, hall a szózatot, amely ezt mondja vala néki, „Saul Saul, mit kergetsz engem? És monda, kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Nehéznéked néked az ösztön ellen rugódoznod. Remegve és ámulva mondta: Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Az úr pedig mondanéki ki, Kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned. A vele utazó férfiak pedig némán álltak, halva ugyan a szót, de senkit sem látva. Felkelt azonban Saulus a földről, de mikor felnyitotta a szemeit, senkit sem látott, azért kézen fogva vezették be őt Damaszkuszba. És három napig nem látott, és nem evett, és nem ivott. Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban népszerint Ananiás, és mondta annak az Úr látásban, Ananiás, az pedig mondta, Imhol vagyok, Uram. Az Úr pedig mondanék ki, Kelj fel és menj el az úgynevezett egyenes utcába, és keres föl a Júdás házában egy saulus nevezetű tárzuszi embert, mert íme imádkozik. És látás Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú bementő hozzá, és kezeit reáveti, hogy lásson. Felelt pedig Ananiás. Uram, sok embertől hallottam-e férfiú felől, mi sok bosszúsággal illette a te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, akik a te nevedet segítségül hívják. Monda pedig néki az Úr. Eredj el! mert őnéken választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt, mert én megmutatom neki, mennyit kell neki az én nevemért szenvedni. Elméne azért Ananiás és bement a házba, és kezeit reávetvén monda. Saul, atyám fia, az Úr küldött engem Jézus, aki megjelent néked az úton, melyen jöttél, hogy szemeid megnyíljanak és beteljesedjél szent szellemmel és azonnal, mint egy pikkelyek estek le szemeiről, és mindjárt visszanyerte látását, és felkelvén megkeresztelkedék. És miután Evet megerősödött. Volt pedig Saulus a damaszkuszi tanítványokkal néhány napig. És azonnal prédikálta a zsinagógában a Krisztust, hogy ő az Isten fia. Álmélkodnak fala pedig minnyájan, akik hallották, és mondának, nem ezért az, aki pusztította Jeruzsálemben azokat, akik ezt a nevet hívják segítségülés, ide is azért jött, hogy őket fogva vigye a főpapokhoz. Saulus pedig annál inkább erőt vőni zavarba hozta a Damaszkuszban lakó zsidókat, bebizonyítván, hogy ez a Krisztus. Több nap elteltével azonban a zsidók tanácsot tartottak, hogy őt megöljék. De tudtára esik Saulusnak az ő leselkedésük, és őrizzék a kapukat mind nappal, mind éjjel, hogy őt megöljék. A tanítványok azért vevénőt éjjel, a kőfalon bocsátották alá, leeresztve egy kosárban. Mikor pedig Saulus Jeruzsálembe ment, a tanítványokhoz próbált csatlakozni, de minnyáján féltek tőle, nem hívén, hogy ő tanítvány. Barnabás azonban maga mellé vevénőt, vitte az apostolokhoz és elbeszéli nékik, mint látta az úton az urat, és hogy beszélt vele és, mint tanított Damaszkuszban nagy bátorsággal a Jézus nevében és ki és bejáratos volt közöttük Jeruzsálemben. És nagy bátorsággal tanítván az Úr Jézusnak nevében beszél, sőt vetekedik vala görög zsidókkal, azok pedig igyekeztek vala megölni. megölni. Megtudván azonban az atyafiak levivék őt Cézériába, és elküldék őt Tárzuszba. A gyülekezeteknek tehát egész Júdeában, Galileában és Szamáriában békességük vala, Épülvén és járván az Úrnak félelmében, és a Szent Szellemnek vigasztalásában sokasodnak vala. Lőn pedig, hogy Péter, mikor minnyájukat bejárá, lement a Liddában lakozó szentekhez is. Talált pedig ott egy Éneás nevű embert, ki nyolc esztendő óta ágyban fekszik valaki, gutaütött volt. És mondanéki Péter, Éneás, egy gyógyítson meg téged a Jézus Krisztus, kej föl, meg magad az ágyadat és azonnal felkelt. És látták őt minnyájan, kik laknak vala Liddában és Sáromban, kik megtérének az úrhoz. Jobb éban pedig volt egy nőtanítvány, név szerint tábita, mely megmagyarázva dorkásnak, az a Zergének mondatik. Ez gazdag volt jó cselekedetekben és alamizsnákban, melyeket osztogatott. Lőn pedig azokban a napokban, hogy megbetegedvén meghalt, és miután megmosták őt, kiterítették a felházban. Mivel, hogy pedig Lidda Péhoz közel volt, a tanítványok meghalván, hogy Péter ott van, küldtek két férfiút ő hozzá, kérve, hogy késedelem nélkül menjen át hozzájuk. Felkelvén azért Péter elment azokkal, mihelyt odaért, felvezették őt a felházba, és elébe állának néki az özvegyasszonyok minnyáján sírva és mutogatva a ruhákat és öltözeteket, melyeket dorkás csinált, míg velük együtt volt. Péter pedig mindenkit kiküldvén, Térdre esve imádkozott, és a holttesthez fordulván mondta, Távita, kelj fel! Az pedig felnyitál szemeit, és meglátván Pétert felült. És az kezét nyújtván néki felemelte őt, és beszólítván a szenteket és az özvegyasszonyokat, elégbe állattá őt elevenen. És tudtára lőn az egész jobbénak, és sokan hívének az úrban és lőn, hogy ő több napig maradt jobbéban egy Simon nevű tímárnál. Tizedik rész Volt pedig Cézereában egy Cornelius nevű férfiú, százados az úgynevezett itáliai seregből, jámbor és Isten félő egész egész népével egybe, ki sok alamizsnát osztogat vala a népnek, és szüntelen könyörög vala Istennek. Ez látá látásban világosan, a napnak mintegy kilencedik órája körül, hogy az Istennek angyala bementő hozzá és mondané ki, Kornéliusz! Ő pedig szemeit reál függesztve és megrémülve mondta, Mi az Uram? Azt pedig mondané ki. A te könyörgéseid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért. Most azért küld jobb péba embereket, és hivasd magadhoz Simont kineveztetik Péternek. Ő egy Simon nevű tímárnál van szálláson, kinek háza a tenger mellett van. Ő megmondja néked, mit kell cselekedned. Amint pedig elment az angyal, aki Kornéliusszal beszélt, szólított kettőt az ő szolgái közül, és egy kegyes vitézt azok közül, akik rendelkezésére állnak vala. És elmondván nékik mindent, elküldé őket jobbéba. Másnap pedig, míg azok mentek és közelgettek a városhoz, felment Péter a háznak felső részére imádkozni hat óratájban. Megéhezett azonban, és akart enni. Míg azonban azok ételt készítettek, szállt őre elragadtatás. És látta, hogy az ég megnyílt. És leszállt ő hozzá valami edény, mint egy nagy lepedő, négy sarkánál fogva felkötve és leeresztve a földre, melyben valának mindenféle földi négylábú állatok, vadok, csúszó, mászó állatok és égi madarak, és szózatlőnő hozzá: Kejfel, Péter, őjed és egyél. Péter pedig mondta: Semmiképpen sem, uram, mert sohasem ettem semmi közönséges vagy tisztátalant. És ismét szózott lőnő hozzá másodszor is, amiket az Isten megtisztított, de nem mond tisztátalanoknak. Ez pedig három ízben történt, és ismét fölvitették az edény az égbe. Amint pedig Péter magában tűnődék, mi lehet ez a látás, melyet látott, íme a férfiak, akiket Kornélius küldött, Megtudakozván a Simon házát, érkeztek a kapuhoz és bekiáltván, megtudakozták, vajon Simon, kineveztetik Péternek, ott van és szálláson. És amíg a Péter a látás felől gondolkodék, mondané ki a szellem. Íme három férfiú keres téged. nosza kelj fel, eregy alá, és minden kételkedés nélkül menj elő velük, mert én küldöttem őket. Alámenvén azért Péter a férfiakhoz, kiget Cornélius küldött ő hozzá, mondta. Íme én vagyok, akit kerestek. Mi dolog az, amiért jöttetek? Ők pedig mondának. Cornélius százados, igaz és istenfélő férfiú, kimelet a zsidók egész népe jó bizonyságot tesz, szent angyal által megintetett, hogy hivasson téged házához és halljon tőled valami dologról. Behíván azért őket szállásra fogadá, másnap pedig elment Péter ővelük, és a jobbpébeli atyafia közül is némelyek együtt mentek őve. És másnap eljutottak Cézériába. Kornéliusz pedig várja vala őket, egybegyűjtvé rokonait és jóbarátait. És lőn, hogy amint Péter bement Kornéliusz elébe menvén, lábaihoz borulva imádá őt. Péter azonban felemelte őt mondván. – Kajj fel! – én magam is ember vagyok. És beszélgetve vele belépett, és talált sokakat egybe gyűlve, És mondanékig: Ti tudjátok, hogy tilalma zsidó embernek más nemzetbelivel barátkozni vagy hozzá De nekem az Isten megmutatta, hogy senkit sem mondja közönséges vagy tisztátalan embernek. Annak okáért ellentmondás nélkül el is jöttem, miután meghívattam. Azt kérdem azért, jó jogból hívattatok engem. És Kornéliusz mondta, negyed naptól fogva, mindez óráig bőtöltem, és kilenc órakor imádkoztam az én házamban. És íme egy férfi állt meg előttem fényes ruhában, és mondta, Kornéliusz meghallgattatott a te imádságod, és a te alamizsnáid emlékezetbe jutottak Isten előtt. Küldj el azért jobbéba, és hivasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztetik, ez Simon ti már házában van szálláson a tenger mellett, ő minek utána eljő szólnéked. Azonnal azért küldöttem hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most azért mi mindnyájan az Isten előtt állunk, hogy meghallgassuk mindazokat, amiket Isten néked parancsolt. Péter pedig megnyitván száját mondta. Bizonyan látom, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben kedves ő előtte, aki őt féli és igazságot cselekszik. Azt az igét, melyet elkülde az Izrael fiainak, hirdetvén békességet a Jézus Krisztus által, ő mindeneknek ura, ti ismeritek azt a dolgot, amely lőn az egész Júdeában, Galileától kezdve azután a keresztség után, melyet János prédikált. A názereti Jézust mindkené felőt az Isten szent szellemmel és hatalommal, ki széljel járt tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. És mi vagyunk bizonyságai mindazoknak, amiket mind a zsidóknak tartalmányában, mind Jeruzsálemben cselekedett, akit megöltek fára feszítvén. Ezt az Isten feltámasztotta harmadnapon, és megadta, hogy ő megjelenjék nyilván. Nem az egész népnek, hanem az Istentől eleve választott bizonyságoknak, nekünk, kik együtt ettünk és együtt ittunk ő vele, minek a feltámadott halottaiból és megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot, hogy ő az Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Erről a proféták mind bizonyságot tesznek, hogy bűneinek bocsánatját veszi az ő neve által mindenki, aki hisz ő benne. Mikor még szól Péter ez igéket, leszállt a Szent Szellem mindazokra, akik hallgatják valahely beszédet és álmélkodnak a zsidóságból való hívek, mindazok, kik Péterrel együtt mentek, hogy a pogányokra is kitöltetett a Szent Szellem ajándéka. Mert hallják valahogy ők nyelveken szólnak, és magasztalják az Istent. Akkor felelt Péter, vajon eltilthatja-e valaki a vizet, hogy ezek meg ne keresztelkedjenek, kik vették a Szent Szellemet, miképpen mi is? És parancsolá, hogy keresztelkedjenek meg az Úrnak nevében, akkor kérék őt, hogy maradjon náluk néhány napig. 11. rész Meghallák azonban az apostolok és a Júdában levő atyafiak, hogy a pogányok is bevették az Istennek beszédét. Mikor azért felment Péter Jeruzsálembe, vetekedtek ővel a zsidóságból valók mondván, körülmetéletlen emberekhez mentél be és együtt ettél velük, elkezdvén pedig Péter megmagyarázta nékik rendre mondván, én Joppé városában imádkozám, és láték elragadtatásban egy látást, valami alászálló edényt, mint egy nagy lepedőt, négy sarkánál fogva leeresztve az égből, és egészen hozzám szállt. Melyre szememet rávetve megnéztem, és láttam a földi négy lábú állatokat, a vadakat, és a csúszómászókat, és az égi madarakat. Hallék pedig egy szót is, amely ezt mondja vala nékem, «Kelj fel, Péter, öljed és egyél!» Mondék azonban, semmiképpen sem, Uram, mert soha semmi közönséges vagy tisztátalan nem ment be az én számba. Felelt pedig nékem a szózott másodszor az égből, amiket az Isten megtisztított, te nem mond tisztátalonoknak. Ez pedig három ízben történt, és ismét felvonaték az egész az égbe. És íme azonnal három férfiú érkezett a házhoz, melyben Valék, kik Cézériából küldettek én hozzám. Monddál pedig nékem a szellem, hogy menjek el velük minden kételkedés nélkül. Eljöve pedig velem ez a hat atyafi is, és bemenénk annak az embernek a házába. És elbeszéli nékünk, mi módon látta, mint az angyal megállt az ő házában, és ezt monddál néki, küldj embereket jobbéba, és hivasd magadhoz Simont, ki Péternek neveztedik. Ő szólni fog hozzád oly igéket, melyek által megtartatott te és a te egész házad népe. Mikor pedig én elkezdtem szólni, leszállt a Szent Szellem őre rájuk, miképpen Mireánk is kezdetben. Megemlékezém pedig az Úrnak amamondásáról, mondásáról, amelyet mondott, János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkereszteltetni. Ha tehát az Isten hasonló ajándékát adta nekik, mint nekünk is, kik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, kicsoda voltam én, hogy az Istent eltilthattam volna. Ezeknek hallatára aztán megnyugovának, és dicsőíték az Istent mondván. Ez hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutának feniciáik, Ciprusig és Antiókiáig, senkinek nem prédikálván az igét, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely Ciprusi és Cirénai férfiak, kik mikor Antiókiába bementek, Szólának a görögöknek hirdetvén az Úr Jézust. És az Úrnak keze volt velük, és nagy sokaság tért meg az Úrhoz hívővé lévén. Elhatott pedig a hír ő felőlük a Jeruzsálemi gyülekezet fülébe, és kiküldék Barnabást, hogy menjen el egész Antiókiáig. Ki mikor oda jutott, és látta az Isten kegyelmét, örvendezett. És inté minnyájukat, hogy álhatatos szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert jámbor és Szent Szellemmel, és hittel teljes férfiú volt ő, és nagy sokaság csatlakozik az úrhoz. Elment pedig Barnabás tárzuszba, hogy felkeresse Saulust, és reáltalálván elvitte őt Antiókiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolottak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Ez időtájban pedig mentek Jeruzsálemből Antiókiába proféták, felelvén pedig egy azok közül, népszerint Agabus, Megjelenti a szellem által, hogy az egész föld kerekségén nagy ésség lesz, amely meg is lőn Klaudius császár idejében. A tanítványok pedig elhatározták, hogy az szerint, amint kinek-kinek közöttük módjában áll, küldenek valamit segítségül a Júdiában lakozó atyafiaknak, amit meg is cselekedtek elküldvén a vénekhez a Barnabás és Saulus keze által. 12. rész Abban az időben pedig Heródes király elkezdte kegyetlenkedni némelyekkel a gyülekezetből való közül, megöleté pedig Jakabot, Jánosnak testvérét fegyverrel. És látván, hogy ez tetszik a zsidóknak, föltette magában, hogy elfogadja Pétert is, valának pedig a kovásztalan kenyerek napjai. Kit el is foggatván, tömlőzve veté, átadván négy-négyes katonai szakasznak, hogy őrizzék őt, húsvét után akarván őt a nép elé vezettetni. Péter azért őrizteték a fogságban, a gyülekezet pedig szüntelen vala az Istennek ő érette. Mikor pedig Heródes őt elő akará vezettetni, azon az éjszakán alszik vala Péter két vitész között, megkötözve két lánccal, és őrök őrizték az ajtó előtt a tömlőcöt. És íme az úrnak angyala eljöve, és világosság fénylék a tömlőcben, És meglökvén Péter oldalát felkölté őt mondván, Gelj föl hamar, és leesének a láncok kezeiről. És mondanéki az angyal, övezd fel magad, és köst fel saruidat, És úgyselekedék, és mondanéki ki, vedd rád felső ruhádat, és köves engem, És kimenvén követé őt és nem tudta, hogy valóság az, ami történik az angyal által, hanem azt hitte, hogy látást lát. Mikor pedig által mentek az első őrsön és a másodikon, jutának a vaskapuhoz, amely a városba visz, amely magától megnyílik előttük. És kimenvén egy utcán előre mentek, és azonnal eltávozék az angyal őtőre. És Péter magához térve mondta, Most tudom igazán, hogy az úr elbocsátotta az ő angyalát, és megszabadított engem Heródes kezéből és a zsidók népének egész várakozásától. És miután ezt megértette, elment Máriának, a János anyjának házához, ki Márknak neveztetik, hol sokan valának egybegyülve és könyörögnek vala. És mikor Péter zörgetett a tornác ajtaján, egy Rodé nevű szolgáló leány ment oda, hogy hallgatódzék. És megismervén a Péter szavát, örömében nem nyitá meg a kaput, hanem befutván hírül adá, hogy Péter áll a kapu előtt. Azok pedig mondának néki, elment az eszed, ő azonban erősítő, hogy úgy van. Azok pedig mondának, az ő angyala az. Péter pedig szüntelen zörget vala, mikor azért felnyitottak, meglátták őt és elálmélkodának. Miután pedig kezével hallgatást intetnékik, elbeszéli nékik, mi módon hozta ki őt az úra tömlőzből, és monda, adjátok tudtára ezeket Jakabnak és az atyafiaknak, és kimenvén elméne más helyre. Mikor pedig megvirrat, nem csekély háborúság háborúság támadta vitézek között, mi történt hát Péterre? Heródes pedig, mikor előkérte őt, és nem találta, kivallatván az őröket, parancsolá, hogy kivégeztessenek és lemenvén Júdeából Cézériába ott időzött. Heródes pedig ellenséges indulattal volt a Tírusziak és Szidunia kiránt, de azok egyakarattal eljövének ő hozzá, és Blásztust, a király kamarását megnyervén, békességet kérének, mivel hogy az ő tartományuk a királyéból élelmeztetik vala. Egy kitűzött napon pedig Heródes királyi ruhájában felöltözve és székiben ülve nyilvánosan szól a hozzájuk. A nép pedig felkiálta Isten szava ez, és nem emberi! És azonnal megveri őt az úrnak angyala azért, hogy nem az Istennek adta a dicsőséget, és a férgektől megemésztetvén meghalt. Az Istennek igéje pedig növekedett és terjedt vala. Barnabás és Saulus pedig visszatérének Jeruzsálemből betöltvén szolgálatukat, maguk mellévéve Jánost is, akinek mellékneve Márk volt. 13. rész. Valának pedig Antiókiában az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki hivattatik vala nigernek, és Ciriniai Lucius és Manáen, ki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az úrnak és böjtölének, mondja a Szent Szellem. Választátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután bőtöltek és imádkoztak, és kezeiket rájuk vetették, elbocsájták őket. Ők annak okáért, miután kibocsátottak a Szent Szellemtől, lementek Szeleuciába, és onnét elevezének Ciprusba. És mikor szalamizba jutottak, hirdették az Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs és eljárván a szigetet, mint Páfuszig, találkozának egy ördöngős, hamis profét a zsidóra, kinek neve vala Bar Jézus. Ki Szergius Paulus tisztartóval, ez okos emberrel vala, és magához hivatván barnobást és Saulust kíváná hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezik vala velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki is, megtelvén szent szellemmel szemeit reávetve monda. Ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi! Minden igazságnak ellensége nem szűnölé meg az úrnak igaz útait elfordítani. Most azért íme az úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség száll a reá, és kerengve keres vala vezetőket. Akkor a tisztartó, mikor látta a történ dolgot, hitt, elálmélkodván az Úrnak tudományán. Elhajózván pedig Páfuszból Pál és kísérői Pergába, Pamfiljának városába mentek, János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Ők pedig Pergából tovább menve eljutának Antiókiába, Pizidiának városába és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leülének és a törvénynek és a profétáknak felolvasása után küldének a zsinogógának elöljárói ő hozzájuk mondván. Atyánk fiai, férfiak, ha van valami intő beszéletek a néphez, szóljatok. Pál azért felkelvén és kezével intvén monda. Izraelnek férfiai, és ti, kik félitek az Istent, halljátok meg. Ennek a népnek, Izraelnek, Istene kiválasztotta a mi atyáinkat, és a népet fölemelte, mikor Egyiptomnak földjébe jövevények valának, és onnét kihozta őket hatalmas karja által. És közel negyven esztendőnek idejéig tűrte az ő a pusztában. És minek utána eltörölt hét népet a Kánaán földjén, azoknak földjüket sorsvetés által elosztánékik és azután mintegy 450 esztendeig adott bírákat, mint Sámuel profétáig. Annak utána pedig királyt kértek maguknak, és adálnékik az Isten Sault, a kisfiát, a bennyelmin nemzetségéből való férfiút, 40 esztendeig. És mikor őt elveté, támasztánékik Dávidot királyul, kiről bizonyságot is tőn és monda, találtam szívem szerint való férfiút, Dávidot, a Jesse fiát, aki minden akaratomat véghez viszi. Ennek magvából támasztott Isten, ígérete szerint, Izraelnek szabadítót, Jézust. Minek utána előbb János az ő eljövetele előtt a megtérésnek keresztségét prédikálta Izrael egész népének, és mikor be akarta végezni János az ő tisztét, mondta, kinek gondoltok engem? Nem én vagyok az, hanem íme én utánam jő, kinek nem vagyok méltó megoldani lábainak saruját. Atyám fiai, férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, és kik ti köztetek félik az Istent. Ez üdvösségnek beszéde, nektek küldetett. Mert akik lakoznak Jeruzsálemben, és azoknak fejei, mivel hogy őt fel nem ismerték, a prófétáknak szavait is, melyeket minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték. És bár semmi halálra való okot nem találtak, kérék Pilátustól, hogy ölettessék meg s mikor mindazokat elvégezték, amik ő felőle megirattak, a fáról levéve sírba helyeztették. De az Isten feltámasztá őt halottaiból. És ő megjelent több napon át azoknak, kik együtt jöttek fel ővelé Galileából Jeruzsálembe, kik néki bizonságai a nép előtt. És mi hirdetjük nektek az atyáknak tett igéretet, hogy azt az Isten betöltötte nekünk, az ő fiaiknak, feltámasztva Jézust mint a második Zsoltárban is megvan írva, én fiam vagy te, ma nem zettelek én téged. Hogy pedig feltámasztotta őt halottaiból úgy, hogy nem is fog többé az enyészetbe visszatérni, azt így mondotta, nektek adom a Dávid biztos szent javait. Azért mondja másutt is, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Mert Dávid, minek utána saját idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt és helyheztetik az ő atyáihoz, és rothadást látott. De akit Isten feltámasztott, az nem látott rothadást. Azért legyen néktek tudtatokra, atyám fiai, férfiak, hogy ezáltal hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata. És mindenekből, amikből a Mózes törvény által meg nem igazíttathattatok, ezáltal mindenki, aki hisz, megigazul. Meglássátok azért, hogy rajtatok ne essék, amit a proféták megmondottak, Lássátok meg ti megvetők, és csodálkozzatok, és semmi meg, mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérék a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket. Mikor pedig eloszlott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követék Pált és Barnabást, akik szólván hozzájuk bíztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyült az Isten igéjének hallgatására. Mikor pedig látták a zsidók a sokaságot betelének irítséggel, és ellene mondának azoknak, miket Pál vala ellenkezve és káromlászolva akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának. Szükséges volt, hogy először nektek hirdettessék az Isten igéje. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltónak magatokat az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Mert így parancsolta nékünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. A pogányok pedig ezeket halván örvendezének és magasztalják vala az úrnak igéjét, és akik csak örök életre választattak vala hivének. Terjedt pedig az úrnak igéje az egész tartományban. A zsidók azonban felindíták az Isten és tisztességbeli asszonyokat és a városnak eleit, és üldözést támasztának Pál és Barnabás ellen, és kiűzték őket határukból azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük elmentek Ikoniumba. A tanítványok pedig beteltek vala örömmel és szent szellemmel. 14. rész Lőn pedig Ikoniumban, hogy ők együtt mentek be a zsidók zsinagógájába és prédikálának, úgy annyira, hogy mind zsidóknak, mind görögöknek nagy sokasága lőn hívővé. Akik azonban a zsidók közül nem hívének, felindíták és megharagíták a pogányoknak lelkét az atyafia ellen. Azért sok időt töltöttek ott, bátran prédikálva az úrban, kibizonyságot tesz vala az ő kegyelmének beszéde mellett, és adja valahogy jelek és csodák történjenek az ő kezeik által. De a városnak sokasága meghasonlék, és némelyek a zsidók mellett, mások pedig az apostolok mellett valának. És mikor a pogányok és a zsidók az ő főembereikkel egybe támadást indítottak, hogy bosszúsággal illessék és megkövezzék őket, ők megtudták, és elfutának Likaóniának városaiba, Lisztrába és Derbébe, és a körülvaló tartományba is, ott prédikálják vala az evangéliumot. És Lisztrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ezt hallá pált beszélni, aki szemeit reá és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, mond a nagy fennszóval. Állj fel lábaidra egyenesen! és felszökött és járt. A sokaság pedig, mikor látta, amit Pál cselekedett, felkiáltott likaóniai nyelven mondván, az Istenek jöttek le mihozzánk emberi ábrázatban. És hívják vala Barnabást Jupiternek, Pál pedig mivel hogy ő volt a szóvivő. Jupiter papja pedig, akinek templom az ő városuk előtt vala, felkoszorozott bikákat hajtva a kapuhoz a sokasággal együtt áldozni akar vala. Mikor azonban ezt meghallották az apostolok Barnabás és Pál, köntösüket megszaggatván, a sokaság közé futamodának kiáltván és ezt mondván, férfiak, miért névelitek ezeket? Mi is hozzátok hasonló természetű emberek vagyunk, és azt az örvendetes üzenetet hirdetjük nektek, hogy a hiába valóktól az élő Istenhez térjetek, ki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és minden azokban valókat ki az elmúlt időkben hagyta a pogányokat mind a maguk útján haladni. Jó lehet, nem hagyta magát tanú nélkül, mert jól tevőnk volt adván mennyből esőket és termő időket nekünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket. És ezeket mondván, nagy nehezen, lecsendesíték a sokaságot, hogy nékik ne áldozzék. Jövének azonban Antiókiából és ikóniumból zsidók, és a sokasságot eláltatván megkövezék Pált. És kivonszolták a városból, azt gondolván, hogy meghalt. De mikor körülvették őt a tanítványok, felkelvén bement a városba, és másnap Barnabással elment Derbébe. És miután hirdették az evangéliumot annak a városnak, és sokakat tanítványokká tettek, megtérének Lisztrába, Ikoniumba és Antiókiába, erősítve a tanítványok lelkét, intvén, hogy maradjanak meg a hitben, és hogy sok háborúságon által kell nekünk az Isten országába bemennünk. Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván böjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala és Pizidián által menvén menének Pamphiliába, és miután Pergába hirdették az igét, lementek Attáliába, és onnét elhajózának Antiókiába, ahonnét az Isten kegyelmére bízták volt őket arra a munkára, melyet elvégeztek. Mikor pedig megérkeztek, és a gyülekezetet egybehívták, elbeszélék, mi nagy dolgokat cselekedett az Isten ővelük, és hogy a pogányoknak kaput nyitott a hitre. Ott aztán nem kevés időt töltöttek a tanítványokkal. 15. rész. Némelyek pedig, kik Júdeából jöttek alá, így tanítják vala az fiakat. Ha körül nem metélkedtek, Mózes rendtartása szerint nem üdvözülhettek. Mikor azért Pálnak és Barnabásnak nagy háborúsága és vetekedése lőn azok ellen, azt végezzék, hogy Pál és Barnabás és némely mások közülük menjenek fel az apostolokhoz és a vénekhez Jeruzsálembe kérdésügyében. Ők tehát kikísértetvén a gyülekezettől által mentnek Fenícián és Szamárián elbeszélve a pogányok megtérését és nagy örömet szerzének az összes fiaknak. Mikor pedig megérkeztek Jeruzsálembe, a gyülekezet és az apostolok és a vének fogadák őket, és ők elbeszélék, mi nagy dolgokat cselekedék az Isten ővelük. Előállának azonban némely hívők a farizeusok szerzetéből valók közül mondván, hogy körül kell metélni őket és megparancsolni, hogy a mózes törvényét megtartsák. Egybe azért az apostolok és a vének, hogy a dolog felől végezzenek s mikor nagy vetekedés támadt, felkelvén Péter mondanékik. Atyám fiai, férfiak, ti tudjátok, hogy az Isten régebbi idő óta kiválasztott engem mi közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangéliumnak beszédét és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, mert adta nékik a szent szellemet miként nekünk is és semmi különbséget sem tett mi köztünk és azok között, a hitáltal tisztítván meg azoknak szívét. Most azért mit kísértitek az Isten, hogy a tanítványok nyakába olyigát tegyetek, melyet sem a mi atyáink, semmi el nem hordozhattunk. Sőt, inkább az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk miként azok is. Elhallgatott azért az egész sokaság, és hallgatják vala barnabást és pált, amint elbeszélék, Mennyi jelt és csodát tett az Isten ő általuk a pogányok között. Miután pedig ők elhallgattak, felelt Jakab mondvám. Atyám fiai férfiak, hallgassatok meg engem. Simeon elbeszéli, mi módon gondoskodott először az Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő nevének, és ezzel egyeznek a próféták mondásai, amint megvan írva. Ezek után megtérek és felépítem a Dávidnak leomlott sátorát, és annak omladékait helyreállítom, és ismét felállítom azt, hogy megkeresse az embereknek többi része az urat, és a pogányok minnyájan, akik az én nevemről neveztetnek. Ezt mondja az úr, ki mindezeket megcselekszi. Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Azokáért én azt mondom hogy nem kell háborgatni azokat, kik a pogányok közül térnek meg az Istenhez. Hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak a bálványok fertelmességeitől, a paráznaságtól, a fulvaholt állattól és a vértől. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Akkor tetszik az apostoloknak és a véneknek az egész gyülekezettel egybe, hogy férfiakat válasszanak, ki maguk közül és elküldjék Antiókiába Pállal és Barnabással Júdást, kinek mellékneve Barsabás és Silást, kik az atyafiak közül való főemberek valának. Megírván azok keze által ezeket. Az apostolok, a vének és az atyafiak az Antiókiában, Szíriában és Ciliciában levő a pogányok közül való atyafiakhoz üdvözletüket. Mivel, hogy meghallottuk, hogy némelyek mi közülünk kimenvén, megháborítottak titeket beszédeikkel, feldúlva ti lelketeket azt mondván, hogy körülmetélkedjetek és a törvényt megtartsátok, kiknek mi parancsot nem adtunk, tetszék nekünk, miután egyértelemre jutottunk, hogy férfiakat válasszunk ki és elküldjük ti hozzátok, ami szeretteinkkel, barnabással és pállal, oly emberekkel, kik életüket tették kockára mi úrunk Jézus Krisztus nevéért. Küldöttük azért Júdást és Silást, kik élő szóval szintén tudtotokra adják ugyanezeket. Mert tetszék a Szent Szellemnek és nekünk, hogy semmi több teher nevettesség tire átok ezeken a szükséges dolgokon kívül, hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fulvaholt állattól és a paráznaságtól, melyektől, ha megóvjátok magatokat, jól lesz dolgotok. Legyetek egészségben! Azok, annak okáért elbocsátatván, elmentek Antiókiába, és egyve gyűjtvén a sokasságot átadták a levelet. És mikor elolvasták, örvendezének az intésen. Júdás és Silás pedig maguk is proféták lévén sok beszéddel inték az atyafiakat, és megerősíték. Miután pedig bizonyos időt eltöltöttek, elbocsáták őket az atyafiak békességgel az apostolokhoz, de Silásnak tetszék ott maradni. Pál és Barnabás is Antiókiában időztek, tanítva és prédikálva másokkal is, többekkel az Úrnak igéjét. Egy-néhány nap múlva pedig mond a Pál Barnabásnak, Visszatérve most látogassuk meg a mi atyánk fiait minden városban, melyben hirdettük az Úrnak igéjét, hogyan vannak. És Barnabás azt tanácsolá, hogy vegyék maguk mellé Jánost, ki Márknak hivatik. Pál azonban azt tartá méltónak, hogy aki elszakadt tőlük Pamfiliától fogva, és nem ment velük a munkára, ne vegyék maguk mellé azt. Meghasonlás támadt azért, úgyhogy elszakadának egymástól, és Barnabás maga mellé véve Márkot elhajózik Ciprusba. Pál pedig Silást választván maga mellé elment az Isten kegyelmére bizatván az atyafiaktól, és eljárás rá Szíriát és Ciliciát, erősítve a gyülekezeteket. 16. rész Juta pedig Derbébe és Lisztrába és íme volt ott egy Timóteus nevű tanítvány, egy hívő zsidó asszonynak, de görög atyának fia, kiről jó bizonyságot tesznek vala a Lisztrában és ikóniumban levő atyafiak. Ezt Pál magával akará vinni, és vévén körülmetélé őt a zsidókért, kik azokon a helyeken voltak, mert ismerték minnyájan az ő atyát, hogy görög volt. S amint által mentek a városokon, meghagyánékig, hogy tartsák meg a rendeléseket, melyeket végeztek a Jeruzsálemben levő apostolok és vének. A gyülekezetek azért erősödtek a hitben, és gyarapodtak számban naponként. Eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltatának a Szent Szellemtől, hogy az ígét Ázsiába hirdessék, a felé menvén igyekeznek vala Bitíniába jutni, de nem erezté őket a szellem. Áthaladván azért Mizián lementek Troázba, és azon az éjszakán látást jelenék meg Pálnak. Egy makedón férfi állt előtte, kérve őt, és azt mondva, jeráltal által Makedóniába, és légy segítségül nékünk. Mihelyt pedig a látást látta, azonnal igyekezett elmenni Makedóniába, megértve, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Elhajózván azért Roázból egyenesen rékába mentünk, és másnap Neápolizba. Onnét pedig Filippibe, mely Makedónia azon részének első gyarmatvárosa. És ebbe a városba töltöttünk néhány napot. És szombatnapon kimenék a városon kívül egy folyóvíz mellé, hol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgeténk az egybegyült asszonyokkal. És egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíboráros asszony, ki vala az Isten, hallgatott reánk. Ennek az Úr megnyitás szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket vala. Mikor pedig megkeresztelkedik, mint házanépével egybe, kérem minket mondván, ha az Úr hívének ítéltetek engem, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszol a minket. Lőn pedig, hogy amikor mentünk a könyörgésre, egy szolgáló leányka jöve előnkbe, kiben jövendő mondásnak szelleme volt, ki az ő urainak nagy hasznot hajtott jövendő mondásával. Ez követvén pál és minket kiáltott mondván ezek az emberek a magasságos Istennek szolgái, kik néktek az idvességnek útját hirdetik. Ez pedig több napon át mivelte. Pál azonban megbosszankodván és hátrafordulván, mondd el a szellemnek, parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiment abban az órában. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva pált és silást, vonák a piacra hatóságok elé. És oda őket a bírákhoz mondának, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, melyeket nem szabad nékünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egybe feltámadta sokasság ő ellenük. A bírák pedig letépetvé ruháikat megvesztőzteték őket. És miután sok ütést mértek rájuk, tömlőzbe veték őket, megparancsolva a tömlőc tartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén veté őket a belső tömlőcbe, és lábaikat kalodába szorítá. Éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőíték az Istent. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lőn úgy annyira, hogy megrendültek a tömlőc fundamentumai, és azonnal megnyílának az ajtók mind, és minnyájuknak a bilincsei feloldódának. Fölserkenvén pedig a tömlőc tartó, és látván, hogy nyitva vannak a tömlőcnek ajtai, kivoná fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a fogjak. Pál azonban nagyfenszóval kiállt a mondván, Semmi kárt, ne tégy magadba, mert minnyájan itt vagyunk. Az pedig világot kérve beugrott, És remegve borult Pál és Silás elé, És kihozván őket mondta: Uraim, mit kell nékem cselekednem, Hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, Higgy az Úr Jézus Krisztusban, És üdvözülsz mint te, Mind a te házad népe. És hirdeték néki az Úrnak igéjét, És mindazoknak, Akik az ő házánál valának. És az magához vévén őket Az éjszakának azon órájában, Megmosá az ütésektől, és megkeresztelkedtek azonnal ő és az övéi minnyája. És bevirén őket házába, asztal terítetnékik és egész házanépével egybe örvendezett, hogy hitt az Istennek. Mikor pedig megvirradt, a bírák elküldék a poroszlókat mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlőc tartó pedig tudtára adál szavakat pálnak. A bírák ide küldettek, hogy bocsássalak el titeket. Most azért kimenvén Menjetek el békességgel. Pál pedig mondanékik. Megveszőztek minket nyilvánosan. ítélet nélkül, holott római emberek vagyunk. És tömlőzve vetettek, és most alattomban akarnak bennünket kiküldeni. Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A poroszlók pedig megmondák a bíráknak a beszédeket, és azok megfélemlének, mikor meghallották, hogy rómaiak és oda menvén, megkérlelék őket, és kivezetvén kérék, hogy menjenek ki a városból. Kijövén pedig a tömlőcből bementek Lídiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalák őket, és eltávozának. 17. rész. Miután pedig által mentek Amfipolison és Apollónián, Teszalonikába érkeztek, ahol volt a zsidóknak zsinagógájuk. Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át vetekedett velük az írásokból. Megmagyarázva és kimutatva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni, és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek nektek. És némelyek azok közül hívének és csatlakozának Pálhoz és Siláshoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül sem kevesem. De a zsidók akik nem hisznek vala, iritségből felindíttatván, és maguk mellé vévén a piaci népségből némely gonosz férfiakat, és csődületet támasztván felháboríták a várost, és a Jázon házát megostromolván igyekeztek őket kihozni a nép közé. Mikor pedig őket nem találták Jázont és némely atyafiakat vonszolták a város elől járói elé, kiáltozva, hogy ezek az ország háborítók, itt is megjelentek kiket Jázon házába fogadott, pedig ezek minnyáján a császár parancsolatai ellen cselekeznek, mivel más tartanak királynak Jézust. Fel is indították a sokaságot és a város járóit, akik hallják vala ezeket. De mikor kezességet nyertek Jázon és a többiek részéről, elbocsájtották őket. Az atyafiak pedig azonnal, azon éjszakán elküldék Pál Csilással egyetembe Bérjába, kik mikor oda mentek, elmentek a zsidóknak zsinagógájába. Ezek pedig nemesebb lelkűek voltak a Tesszalonika belieknél, úgy, mint akik bevették az igét teljes készséggel, naponként tudakozva az írásokat, ha úgy van, aki ezek. Sokan hívének azért őközülük, sőt az előkelő görög asszonyok és férfiak közül is nem kevesen. Mikor azonban tudtokra esett a Teszonikából való zsidóknak, hogy bérában is prédikáltak Pál az Istenek igéjét, elmentek, és a sokosságot ott is felháboríták. De akkor mindjárt kibocsáták az atyafiak Pált, hogy utazzék a tenger felé, Silás és Timóteus azonban ott maradtak. Akik pedig elkísérték Pált, elvivék őt egész Aténig, és parancsát vévén Siláshoz és Timóteushoz, hogy minél hamarabb menjenek ő hozzá, elmentek. Aténban pedig, mikor azokat várt a pál, lelke háborogvala ő benne látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedik azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az Epikureusz és stoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele, és némelyek mondának, mit akarhat ez a csacsogon mondani? Mások meg... Idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy a Jézust és a feltámadást hirdeti valanéki. És megragadván őt az Areopágusra vivék ezt mondván. Vajon megérthetjük-e, mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek, meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az aténiek pedig minnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem voltak foglalatosak mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Előelván pedig Pál az Areopágusznak közepette monda: Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon Isten félőnek látlak titeket. Mert mikor bejárám és szemlélémati szentélyeiteket, találkozám egy oltárra is, melyre ez vala ráírva, ismeretlen Istennek. Akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami abban van, mivel hogy ő mennek és földnek, ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő mindeneknek életet, lehelletet és mindent. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejüket és lakásuknak határait. Hogy keressék az urat. Ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jó lehet bizony, nincs messze egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Miképpen a ti költőitek közül is mondották némelyek, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mivel, hogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az Istenség. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mivel hogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a földkerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt, Bizonyságot TV mindenkinek azáltal, hogy feltámasztotta őt a halottaiból. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak, mások pedig mondának: Majd még meghallgatunk téged e felől. És ilyen módon Pál kiment azok közül. Némely férfiak azonban csatlakozván ő hozzá hívének. Ezek között az a DNS is és egy Damaris nevű asszony és mások ővelük. 18. rész Ezek után Pál Aténból eltávozván Miene-Korintuszba. És mikor egy akvila nevű pontuszi származású zsidóra talált, ki nem régen jött Itáliából és feleségére Priscillára, mivel hogy Claudius megparancsolta valahogy a zsidók mint távozzanak Rómából, hozzájuk csatlakozik és mivel, hogy azonféle míves vala, náluk maradt és dolgozik vala, mesterségükre nézve ugyanis sátorcsinálók voltak. Vetekedék pedig minden szombaton a zsinagógákban, és igyekezék mind zsidókat, mind görögöket meggyőzni. Mikor pedig megérkeztek Makedóniából Silás és Timóteus, szorongatá a pált és bizonyságot tőn a zsidóknak, hogy Jézus a Krisztus. Mikor pedig azok ellenszegültek és káromlásokat szólának, Ruháit megrázva mondanékik, véretek a fejetekre, én tiszta vagyok, mostantól fogva a pogányokhoz megyek. És által onnét, mén egy Úztus nevű istenfélő ember házához, kinek háza szomszédos volt a zsinagógával. Krispus pedig a zsinagógának feje hitt az úrban egész háza népével egybe. A korintuszbeliek beliek közül is sokan halván hisznek vala és megkeresztelkednek vala. Monda pedig az úr látás által éjszaka pálnak, ne félj, hanem szólj és ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem támad Reád, hogy néked árcson, mert nekem sok népen van ebben a városban. És ott lakozék egy esztendeig és hat hónapig, tanítva köztük az Isten igéjét. Mikor pedig Gallió volt aghája tisztartója, a Reád támadának a zsidók egy párra, és vivék őt a törvényszék elébe, mondván. Ez a törvény ellen való Isten tiszteletre csábítja az embereket. Mikor pedig Pál meg akar száját, mond a a zsidóknak. Ha valóban valami bosszút ételről vagy gonosz cselekedetről volna szó, zsidók, igazság szerint meghallgatnálok benneteket. De ha tanításról, nevekről és a ti törvényetekről van kérdés, ti magatok lássátok, mert én ezekben bíró nem akarok lenni. És elűzi őket a törvényszék elől. A görögök pedig minnyáján Szoszteneszt a zsinagógának fejét megragadván verik vala a törvényszék előtt, de Gallió velük semmit sem gondola. Pál pedig, miután még több napig ott maradt, az atyafiaktól elbúcsúzván Szíriába hajózék, és vele együtt priszcilla és Aquilla, minek a fejét megnyírta a kangreában, mert fogadása volt. Juta pedig Efézusba, és azokat ott hagyá. Ő maga pedig bemenvén a zsinagógába, vetekedett a zsidókkal. Mikor pedig azok kérék, hogy több ideig maradjon náluk, nem állott rá, hanem búcsút vön tőlük, mondván, minden esetre Jeruzsálemben kell nékem a következő ünnepet töltenem, de ismét megjövök hozzátok, ha Isten akarja, és elhajózott Efezusból. És miután Cézériába érkezék, felmenvén Jeruzsálembe és köszöntvén a gyülekezetet, lement Antiókiába és miután ott bizonyos időt eltöltött, elment, eljárván rendel galácia tartományát és frigiát, erősítve a tanítványokat mind. Érkezik pedig Efezusba egy Apollós nevű zsidó, alexandriai származású, ékesen szóló férfiú, ki az írásokban tudós volt. Ez meg volt tanítva az úrnak útjára, és szellemben buzgó lévén szólja és tanítja vala nagy szorgalmatosan az úrra tartozó dolgokat, jó lehet csak a János keresztségét tudja vala. És ez kezde nagy bátorsággal szólni a zsinagógában. Mikor pedig meghallgatta őt Akvilla és Priscilla, maguk mellé vették őt, és nyilvábban kifejtették előtte az Istenek útját. Mikor pedig Akhájában akart átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írának a tanítványoknak, hogy fogadják be őt, ki mikor oda jutott, sokat használt azoknak, kik hittek vala az ő kegyelme által. Mikor pedig akhájába akara átmenni, buzdítván őt az atyafiak, írának a tanítványokhoz, hogy fogadják be őt. Ki mikor odajutott, sokat használt azoknak, kik hittek vala kegyelem által. Mert hatalmasan meggyőzi vala a zsidókat nyilvánosan, bebizonyítva az írásokból, hogy Jézus a Krisztus. 19. rész. Löm pedig azon közben, míg Apollos Korintusban volt, hogy Pál, Eljárván a felsőbb tartóványokat, Efézusba érkezék, és mikor némely tanítványokra talált, mondanékik. Vajon vettetek-e szellemet, minek a hívők kélettetek? Azok pedig mondának neki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogyha vagyon-e szellem. És mondanékik, mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondának a János keresztségére. Monda pedig Pál. János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki ő után a jövendő, abban higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál rájuk vetette kezét, szállt a Szent Szellem ő rájuk, és szólnak vala nyelveken, és profétálnak vala. Valának pedig a férfiak összesen, mint egy tizenkettem bemenvén pedig a zsinagógába, bátorsággal szólva három hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országára tartozó dolgokról. Mikor pedig némelyek megkeményítették magukat és nem hívének gonoszul szolván az úrnak útjáról a sokasság előtt, azoktól eltávozván elszakasztá a tanítványokat, minden nap egy bizonyos tirannos oskolájában prédikálván. Ez pedig lőn két esztendeig. Úgy annyira, hogy mindazok, kik lakoznak vala Ázsiában, mint zsidók, mint görögök, hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten pál keze által. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azokról a betegségek, és a gonosz szellemek kimentek belőlük. Elkezdék pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézusnak nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt mévelik vala. Felelvén pedig a gonosz szellem mondta, a Jézust ismerem, párol is tudok, de ti kicsodák vagytok. És rájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket, hatalmat vő rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ez pedig tudtokra lő mindeneknek, mind zsidóknak, mint görögöknek, kik Efezusban laknak vala, és félelem szállt minnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve. És sokan a hívők közül eljövének vala megvalván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, kik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva mindeneknek láttára megégetik vala, és összeszámlálák azoknak árát, és találják ötven ezer ezüst pénznek. Eképpen az úrnak igéje erősen növekedik, és hatalmat vesz vala. Midőn pedig ezek elteltek, elvégezé pál magában, hogy Makedóniát és Akháját eljárván, Jeruzsálembe megy mondván, ott létem után Rómát is meg kell nékem látnom. Elküldvén pedig Makedóniába kettőt azok közül, kik néki szolgálnak vala, Timóteuszt és Eráztuszt, ő maga egy ideig Ázsiában maradt. Támadott azonban azon időtájban nem csekély háborúság az úrnak útjáért, mert egy Demeter nevű ötvös ezüstből diána templomokat csinálván a mesterembereknek nem csekély nyereséget vala. Kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel foglalkozó mívesekkel egybe monda: férfiak! Tudjátok, hogy ebből a mesterségből van jó jólétünk. Látjátok pedig, és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efezusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét eláltatván elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem Istenek azok, amelyeket kézzel csináltattak. Nem csak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy Isten azt, hogynak Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, kit az egész Ázsia és a világ tisztel. Mikor pedig ezeket hallották, és haraggal megteltek, kiáltottak valamondván, nagy az efezusi diána. És betelék az egész város háborúsággal, és egy akarattal a színházba rohantak, megfogván Gályuszt és Arisztárkust, kik Makedóniából való kis Pálnak utitársai voltak. Pál pedig, mikor a népközi akart menni, nem erezték őt a tanítványok és az ázsiai főpapok közül is némelyek, kik barátai voltak neki, küldvén ő hozzá kérék, hogy ne menjen a színházba. Már most ki egyet, ki mást kiáltoz valamert a népgyűlés összezavarodott volt, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze. A sokaság közül pedig előállatták Alexandert, mivel mivelhogy előre tuszkolták őt a zsidók, Alexander pedig kezével intvénni, védekezni akarta a nép előtt. Megismervén azonban, hogy zsidó egy kiáltás tört ki minnyájukból, mintegy két óra hosszáig kiáltozván, hogy nagy az efezusi diána. Miután pedig a városi jegyző lecsendesítette a sokosságot, monda, Efezusbeli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy az efezus városa a nagy diána Istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templomőrzője. Mivel, hogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, Szükség, hogy megcsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek. Mert hoztátok ez embereket, kik sem nem szentségrontók, sem a ti Isten asszonyotok ellen káromlást nem szóltak. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak és tisztartók vannak, pereljenek egymással. Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panasztok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik. Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivel hogy semmi ok nincs, amelyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván feloszlatá a gyűlést. 20. rész. Minek utána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat, és tőlük búcsút vévén elindult, hogy Makedóniába menjen miután pedig azokat a tartományokat eljárta és intette őket bőbeszéddel, Görögországba ment. És ott töltött három hónapot. És mivel, hogy a zsidók lesthánytak néki, amint Szíriába készült hajózni, úgy végezé, hogy Makedónián áttér vissza. Kíséré pedig őt Ázsiáig a bérai Szopáter, a Teszhonika közül pedig Arisztárkusz és Szekundusz, és a dervei Gájus és Timóteusz. Ázsia beliek pedig tikikus és trofimus. Ezek előre menvé megvárának minket roázban. Mi pedig a kovásztalan kenyerek napjai után kievesztünk Filippiből, és menünk ő hozzájuk troázba öt nap alatt, hol hét napot töltünk. A hétnek első napján pedig a tanítványok egybegyülvén a kenyer megszegésére pár prédikál valanékik, mivel hogy másnap el akart menni, és a tanítást megnyújtá éjfélik. Volt pedig elegendő szövétnek abban a felházban, ahol egybe valának gyülekezve. Egy eutikus nevű ifjú pedig ül vala az ablakban, mély álomba merülvén, és mivel, hogy Pál sok ideig prédikált, elnyomatván az álom által, aláesett a harmadik rendházból, és halva véteték föl. Pál pedig alámenvén, reáborult, és magához ölelve mondta, ne háborogjatok, mert a szelleme benne van. Aztán fölment, és megszegte a kenyeret, és evett, és sokáig, mint virradatig beszélgetvén úgy indult el. Felhozták pedig az ifjat elevenen, és felette igen megvigasztalódának. Mi pedig előre menvén a hajóra, Assuzba evezénk, ott akarván fölvenni Pált, mert így rendelkezett ő maga, gyalog jönni. Mikor pedig asszuszba összetalálkozott velünk, felvévén őt, mennénk Mitilénébe. És onnét elevezve másnap eljután Kiusz ellenébe, a következőn pedig áthajózánk Számuszba és Trogiliumba megszállván másnap mentünk Milétuszba. Mert elvégezé Pál, hogy Efezus mellett elhajózik, hogy ne kelljen néki időt múlatni Ázsiában, mert vala, hogy ha lehetne néki, pünkös napjára Jeruzsálembe legyen. Milétuszból azonban küldvén Efezusba magához hivatá a gyülekezet véneit mikor pedig hozzámentek, mondanékik. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek az egész idő alatt. Szolgálván az úrnak teljes alázatossággal és sok könyhullatás és kísértetek között, melyek én rajtam a zsidóknak utánam való leselkedése miatt estek, hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem nektek és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként, Bizonyságot tévé, mind zsidóknak, mint görögöknek az Istenhez való megtérés, és ami Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. És most íme én a szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálemben, nem tudván, mik következnek ott Reám, kivéve, hogy a Szent Szellem városonként bizonyságot tesz mondván, hogy ér reám fogság és nyomorúság következik. De semmivel sem gondolok. Még az én életem sem drága nekem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. És most íme én tudom, hogy nem látjátok többé az én orcámat ti kik között által mentem prédikálván az Istenek országát. Azért bizonságot teszek előttetek a mai napon, hogy én mindeneknek vérétől tiszta vagyok,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 Ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat maguk után vonják. Azért vigyázzatok! Megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szüntem könyhullatással inteni mindenkit. És most, atyám fiai, ajánlak titeket az Istennek és az ő kegyelmessége igéjének, aki felépíthet és adhat nektek örökséget minden megszenteltek közt. Senkinek ezüstjét, vagy aranyát, vagy ruháját nem kívántam. Sőt, magatok is tudjátok, hogy a magam szükségeiről és a velem valókról ezek a kezek gondoskodtak. Mindenestől megmutattam nektek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő mondá, jobb adni, mint venni. És mikor ezeket mondotta, térdre esve imádkozék mindazokkal egybe. Minnyájan pedig nagy sírásra fakadtak, és pálnak nyakába borulva csókolgaták őt, keseregve kiváltképpen azon a szaván, amelyet mondott, hogy többé az ő orcáját nem fogják látni. Aztán elkísérték őt a hajóra. 21. rész Amint pedig őtőlük elszakadván elindultunk, egyenesen haladva Kóuszba érkezénk, másnap pedig Roduszba és onét patarába és mikor találtunk egy hajót, amely Feniciába méne által, abba beülvén elhajózánk. És miután megláttuk Ciprust, és elhagytuk az balkézre, evezénk Szíriába és Tírusban köténk ki, mert a hajó ott rakja valaki a terhét. És ott maradánk hét napig, miután feltaláltuk a tanítványokat, kik pálnak mondják vala a szellem által, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Mikor pedig eltöltöttük azokat a napokat, kimenvén elutazánk. Kikísérvén bennünket minnyájan feleségestől, gyerekestől, egészen a városon kívüre, és a tengerpartján térdre esve imádkozánk. És egymástól elbúcsúzván beültünk a hajóba, azok pedig megtérének az övéikhez. Mi pedig a hajózás bevégezvén Tírusból eljuttánk tolemáizba és köszöntvén az atyafiakat náluk maradánk egy napig. Másnap pedig elmenvén Pál és mi, kik vele valánk, érkezünk cézériába. és bemenvén a Filep evangélista házába, ki ama hét közül való volt, őnála maradtunk. Ennek pedig volt négy szűzleánya, akik profétálnak vala. Mi alatt pedig mi több napig ott maradtunk, alájöve egy júdeából való proféta, népszerint Agabus, és mikor hozzánk jöve, Vevé Pálnak az övét, és megkötözvén a maga kezeit és lábait mondta, ezt mondja a Szent Szellem, a férfiút, aki ez az öv, eképpen kötözik meg a zsidók Jeruzsálemben, és adják a pogányoknak kezébe. Mikor pedig ezeket hallottuk, kérék mind mi, mind az odavalók, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál felelt, mit míveltek sírván és az én szívemet keseregtetvén, mert én nem csak megkötöztetni.” hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Mikor azért nem engedett, megnyugodtunk mondván, legyen meg az Úrnak akaratja. E napok után pedig felkészülődvén felmenénk Jeruzsálembe. Jövének pedig mi velünk együtt a tanítványok közül is Cézériából, kik elvezetének bizonyos Ciprusi Neászonhoz, egy régi tanítványhoz, hogy ott legyen szállásunk. Mikor azért Jeruzsálembe jutottunk, Örömmel fogadának minket az atyafiak. Másnap pedig bement Pál velük együtt Jakabhoz, És a vének minnyáján ott valának. És köszöntvén őket elbeszéli egyenként, Amiket az Isten a pogányok között, Az ő szolgálata által cselekedett. Azok pedig ezt halván dicsőítik az urat, És mondának néki. Látod, atyám fia, Mely sok ezren vannak zsidók, Kik hívők lettek, és minnyáján buzognak a törvény mellett. Felőlet pedig azt hallották, hogy te mindazokat a zsidókat, kik a pogányok között vannak, Mózes-től való elszakadásra tanítod, azt mondván, hogy ne metéljék körül fiaikat, se a zsidó szokások szerint ne járjanak. Micsoda annak okáért? Minden esetre össze kell gyülekezni a sokaságnak, mert meghallják, hogy idejöttél. Ezt miveld azért, amit néked mondunk. Van köztünk négy férfiú, kik fogadalmat vettek magukra. Ezeket magad mellé vévén tisztulj meg velük, és kölcs rájuk, hogy megnyíressék fejüket, és megtudják mindenek, hogy semmi sincs azokban, amiket te felület hallottak, hanem te magad is úgy jársz, hogy a törvényt megtartod. A pogányokból lett hívők felől pedig mi írtunk, azt végezvén, hogy ők semmi félét ne tartsanak meg, hanem csak oltalmazzák meg magukat, mint a bálványoknak áldozott hústól, mind a vértől, mind a fúlva holtállattól, mind a paráznaságtól. Akkor Pál, maga mellé véve azokat a férfiakat, másnap ővelük megtisztulván bement a templomba, bejelentvén a tisztulás napjainak eltelését, amit mindegyikökért elvégeztetik az áldozat. Mikor pedig a hét nap immár eltelőben volt, az Ázsiából való zsidók, meglátván őt a templomban, Felindították az egész sokasságot, és reávetették kezüket kiáltván. Izraelita férfiak, legyetek segítségül! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a hely ellen tanít mindenkit mindenütt. Ezen felül még görögöket is hozott be a templomba, és megfertőztette ezt a szent helyet. Mert látták vala annak előtte az efezusi trofimuszt ővel a városban, kiről azt vélték, hogy Pál bevitte a templomba. Megmozdult azért az egész város, és a nép összecsődült, és pált megragadván vonszolják valaki őt a templomból, és mindjárt bezáratának az ajtók. Mikor pedig meg akarták őt ölni, feljutott a hír a sereg ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem felzendült. Ki azonnal vitézeket és századosokat vévén maga mellé lefutott hozzájuk, azok pedig mikor meglátták az ezredest és a vitézeket megszűnének pált verni. Akkor odaérvén az ezredes elfogadtá őt, és parancsolá, hogy kötözzék meg két lánccal, és tudakozá, hogy kicsoda és mit cselekedett. De ki egyet, ki mást kiált vala a sokaság között, és amikor nem értheté meg a bizonyos valóságot a zajongás miatt, parancsolá, hogy vigyék el őt a várba. Mikor pedig a lépcsőkhöz jutott, lőn, hogy úgy vitték őt a vitézek a néptömeg tétele miatt, mert követi vala a népnek sokasága kiáltozva, Öld meg őt. És mikor immár a várba akarták bevinni Pált, mondta az ezredesnek. Vajon szabad-e nekem valamit szólanom te hozzád? Az pedig mondta. Tudsz görögül? Hát nem te vagy az az egyiptomi, ki a napoknak előtte fellázította és kivitta a pusztába azt a négyezer orgyilkos férfiút? Mondta pedig Pál. Én ugyan tárzuszi ember vagyok, Cilícia nem ismeretlen városának polgára. De kérlek téged, engedd meg nékem, hogy szóljak a néphez. Mikor aztán az megengedi, pál a lépcsőkön állva intett kezével a népnek, és mikor nagy csendesség lőn, megszólal zsidó nyelven mondván. 22. rész Atyám fiai, férfiak és atyák, Hallgassátok meg az én beszédemet, amelyel most magamat előttetek mentem. Mikor pedig hallották, hogy zsidó nyelven szól hozzájuk, még inkább nyugalmat tanúsítottak és monda. És zsidó ember vagyok, születtem a Cilíciai Tárzuszban, felneveltettem pedig ebben a városban a Gamáliel lábainál, Tanítottam az atyák törvényének pontossága szerint, buzgó lévén az Istenhez, miként ti mindnyájan vagytok ma. És ezt a tudományt üldöztem mind halálig, megkötözvén és tömlőcbe vetvén mind férfiakat, mind asszonyokat. Miképpen a főpap is bizonyságom nékem, és a véneknek egész tanácsa, kiktől leveleket is vévén az atyafiakhoz Damaszkuszba mentem, hogy az odavalókat is fogva hozzam Jeruzsálembe, hogy bűnhödjenek. Lön pedig, hogy amint menék és közelgeték Damaszkuszhoz, déltájban, nagy hirtelenséggel az égből, nagy világosság sugárzott körül engem, és leestem a földre, és hallék szót, amely mondanékem, Saul, Saul, mit kergetsz engem? Én pedig felelék, kicsoda vagy, Uram, és mondanékem, én vagyok a názereti Jézus, akit te kergedsz. Akik pedig velem voltak, a világosságot ugyan látták és megrémültek, de annak szavát, aki velem szólva, nem hallották. Én pedig mondék, mit cselekedjem, Uram? Az Úr pedig mondanékem, Kejfél fel és menj el Damaszkuszba és ott megmondják neked mindazokat, amik elrendelvék neked, hogy véghez vigyed. Mikor pedig nem látták annak a világosságnak dicsősége miatt a velem valóktól kézen fogva vezettetve menék Damaszkuszba. Egy bizonyos Ananiás pedig, ki a törvény szerint istenfélő férfiú, kiről az ott lakó zsidók mind jó bizonyságot tesznek, hozzám jöve és mellém állva mondanékem, Saul atyám fia, Nyerd vissza a szemed világát! És én azon szempillantásban reátekintettem. Ő pedig mondta, Ami atyáinknak Istene választott téged, Hogy megismerd az ő akaratát, És meglásdom az igazat, És szót hallja az ő szájából. Mert leszelnéki ki minden embernél azok felől, Amiket láttál és hallottál. Most annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel és keresztelkedjél meg, És most le a te bűneidet. Segítségül híván az Úrnak nevét. Lőn pedig, hogy amikor Jeruzsálemben megtértem és imádkoztam a templomban, elragadtattam szellemben, és láttam őt, aki ezt mondá nékem. Siess, és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem veszik be a te tanúbizonyságot, tételedet én felőlem. És én mondék, Uram, ők maguk tudják, hogy én tömlőzbe vetettem és vertem zsinagógánként azokat, akik hisznek vala te benned s mikor a mate Mártirodnak, Istvánnak vére kijontaték, én is ott állottam, és helyeseltem az ő megöletését, és őriztem azoknak köntösét, akik őt megölték. És mondanékem, eregy el, mert én téged messze küldelek a pogányok közé. Hallgatják vala pedig őt e szóig, de most felemelik szavukat mondván, töröld el a föld színéről az ilyent, mert nem illik néki élni. Mikor pedig azok kiabáltak, és köntösüket elhányták, és port szórának a levegőbe, parancsolá az ezredes, hogy vigyék őt a várba mondván, hogy korbács ütésekkel vallassák ki őt, hogy megtudhassa, miokért kiabáltak úgy reál. Amint azonban lekötötték őt a szíjakkal, mond a pál az ott álló századosnak. Vajon szabad-e római embert, kit el nem ítéltek megostorozni? Miután pedig ezt meghalál százados, elmenvén megjelenti az ezredesnek mondván, meglázs, mit akarsz cselekedni, mert ez az ember római? Hozzámenvén azért az ezredes mondané ki. Mondd meg nékem, te római vagy? Ő pedig mondta: az, és felelt az ezredes. Én nagy összegért vettem meg ezt a polgárjogot. Pál pedig mondta: én pedig benne is születtem. Mindjárt eltávozának azért őtőle, akik őt vallatni akarták. Sőt, az ezredes is megijedt, amikor megértette, hogy római, és hogy őt megkötöztette. Másnap pedig, meg akarván tudni a bizonyos valóságot, miben vádoltatik a zsidóktól, feloldatá őt bilincseiből, és megparancsolá, hogy a főpapok az ő egész tanácsokkal egybe hozzámenjenek, és levezetvén pált elejébe állatá. 23. rész mikor pedig a tanácsra vetette szemét Pál mondta. fiai férfiak, én teljes lelkiismerettel szolgáltam az Istennek minden mai napig. Ananiás főpap pedig megparancsolta azoknak, akik ő mellette állanak, valahogy üssék őt szájon. Akkor Pál mondanék megver az Isten tégedte kimeszelt fal, és te leülsz engem a törvény szerint megítélni, és törvényellenesen ellenesen cselekedve parancsolod, hogy engem verjenek? Az ott állók pedig mondának, az Istennek főpapját cidalmazodé. Pál pedig mondta: nem tudtam atyám fiai, hogy főpap, mert megvan írva, a te népet fejedelmét ne átkozd. Mikor pedig Pál eszébe vette, hogy az egyik részről a szaduceusok, a másik pedig a farizeusok közül való, felkiálta a tanács előtt. Atyám fiai férfiak, én farizeus vagyok, farizeus fia. A halottak reménysége és feltámadása miatt vádoltatom én. Amint pedig ő ezt mondta, meghasonlást támadta a farizeusok és a szaduceusok között, és a sokaság megoszlott. Mert a szaduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem szellem. A farizeusok pedig mind a kettőt vallják. Támad azért nagy kiáltozás, és felkelvén az írás tudók a farizeusok pártjából tusakodnak valamondván, Semmi rosszat nem találunk ez emberben, ha pedig szellem szólott néki vagy angyal, ne tusakodjunk Isten ellen. Mikor pedig nagy hasonlást támadt, félvén az ezredes, hogy Pál szétszaggathatik azoktól, parancsolá, hogy a sereg alájövén ragadja ki őt közülük és vigye előtt a várba. A következő éjszakán pedig mellé állván néki az Úr monda. Bizzál Pál, mert miképpen bizonságot tettél az én felülem való dolgokról Jeruzsálemben, Azonképpen kell néked Rómában is bizonyságot tenned. Időn pedig nappal lőn, a zsidók közül némelyek összeszövetkezvén, átok alatt kötelezték el magukat mondván, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, míg meg nem ölik pált. Többen valának pedig negyvennél, kik ezt az összeesküvést szőtték. Ezek elmenvén a főpaphoz és a vénekhez mondának. Átok alatt megesküdtünk, hogy semmit nem ízlelünk addig, míg meg nem öljük pált. Most azért ti jelentsétek be az ezredesnek a tanácsal egybe, hogy holnap hozzá le őt, ti hozzátok, mintha az ő dolgának tüzetesebben végére akarnátok járni. Mi pedig, minek előtte ő ide érne, készek vagyunk őt megölni. Meghalván azonban a pál nő testvérének fia egy cselvetést, megjelenvén és bemenvén a várba, tudtára adá pálnak. Pál pedig egyet a századosok közül magához hivatván mondta, ezt az ifjat vezesd az ezredeshez, mert valamit akarné jelenteni. Az okáért maga mellé vévén őt, vivé az ezredeshez és monda. A fogoly pál magához hivatván engem kére, hogy ez ifjat hozzád vezessen, mert valamit akar néked mondani. Az ezredes pedig őt kézen fogván és félre vonulván külön tudakolá, micsoda az, amit nékem jelenteni akarsz. Az pedig monda. A zsidók elvégezték, hogy megkérnek téged, hogy pált holnap vidd le a tanács elé, mintha valamit tüzetesebben meg akarnának tudakozni ő felőle. Te azért ne engednékik, mert közülük negyvennél több férfi leselkedik ő utána, kik átok alatt kötelezték el magukat, hogy sem nem esznek, sem nem isznak addig, amíg meg nem ölik őt. És immár készen vannak várakozva a te üzenetedre. Az ezredes tehát elbocsátá az ifjat, meghagyván néki, hogy el nem mond senkinek, hogy ezeket megjelentetted nékem. És magához hivatván kettőt a századosok közül monda. Készítsetek föl 200 vitészt, hogy induljanak cézériába és 70 lovast és 200 parittyást az éjszakának harmadik órájától fogva. És hogy barmokat is adjanak melléjük, hogy pált felültetve békességgel vigyék Félix tisztartóhoz. Levelet is írt, melynek tartalma ez volt. Claudius Líziász, a nemes Félix tisztartónak üdvöt. Ezt a férfiút kit a zsidók megfogtak és meg akartak ölni, oda menvén a sereggel kiszabadítám, megértvén, hogy római. Megakarvám pedig tudni az okát, miért vádolják őt, levivém őt az ő tanácsuk elébe. És úgy találtam, hogy ő az ő törvényüknek kérdései felől vádoltatik, de semmi halálra vagy fogságra méltó vétke nincs. Mint hogy pedig nékem megjelentették, hogy a zsidó ke férfiú után órálkodni akarnak, azonnal hozzát küldém, meghagyva vádolóinak is, hogy ami dolgok van ő ellene, te előtted mondják meg. Légy jó egészségben. A vitézek tehát, amint nékik megparancsolták, pált felvévén, elvivék azon éjszakán, antipatrizba. Másnap pedig hagyván a lovagokat tovább menni ő vele, visszatérének a várba azok pedig eljutván Cézériába és átadván a levelet a tisztartónak, Pált is elébe állaták. Mikor pedig elolvasta a tisztartó és megkérdezte, melyik tartományból való, és megértette, hogy Cilíciából monda, majd kihallgatlak, mikor vádlóid is eljönnek, és megparancsolá, hogy a Heródes palotájában őrizzék őt. 24. rész Öt nap múlva aztán aláménne Ananiás főpap a vénekkel és egy Tertullus nevű prókátorral, kik panaszt tettek a tisztartónál Pál ellen. Mikor pedig ő előszólíttatott, Tertullus vádolni kezdé mondván. Nagyságos Félix, teljes háládatossággal ismerjük el, hogy te által a nagy békességet nyertünk, és a te gondoskodásod folytán igen jó intézkedések történnek-e népre nézve, minden tekintetben és mindenütt.” De hogy téged sok ideig ne tartóztassalak, Kérlek, hallgass meg minket röviden a te kegyelmességed szerint. Mi ugyanis úgy találtuk, hogy ez veszedelmes ember, És hasonlást támaszt a föld lévő valamennyi zsidó közt, És a nazarénusok felekezetének feje, Ki a templomot is meg akarta fertőztetni, Meg is fogtuk őt, és ami törvényük szerint akartuk megítélni. De Líziász, az ezredes, nagy karhatalommal odajövén kivevé őt kezünkből. És az parancsolta, hogy az ő vádolói hozzád jöjjenek. Tőle te magad, ha kihallgatod, értesülhetsz mindezekről, melyekkel mi őt vádoljuk. Helyben hagyák pedig a zsidók is, mondogatván, hogy úgy vannak ezek. Felelvén pedig Pál, miután intetné ki a tisztartó a szólásra. Mivel, hogy tudom, hogy te sok esztendő óta vagy enépnek bírája, Bátorságosabban védekezem a magam ügyében. Mert megtudhatod, hogy nincsen tizenkét napjánál több, mióta feljöttem imádkozni Jeruzsálembe. És a templomban sem találtak engem, hogy valakivel vetekedtem volna, vagy hogy a népet egybezendítettem volna, sem a zsinagógákban, sem a városban. Rám sem bizonyíthatják azokat, amikkel most engem vádolnak. Erről pedig vallást teszek neked, hogy én a szerint, az út szerint, amelyet felekezetnek mondanak, úgy szolgálok az én atyáim Istenének, mint aki hiszek mindazokban, amik a törvényben és a profétákban meg vannak írva. Reménységem lévén az Istenben, hogy, amit ezek maguk is várnak, lesz feltámadásuk a halottaknak, mind igazaknak, mind hamisaknak emben gyakorlom pedig magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és emberek előtt mindenkor. Sok esztendő múlva pedig alájövék, hogy az én népemnek alamizsnát hozzak és áldozatokat. Ezek közben találának engem megtisztulva a templomban, nem sokasággal, sem pedig háborúságtámasztásban, némely Ázsiából való zsidók, kiknek ide kellett volna te jönni és vádolni, ha valami panaszuk volna ellenem vagy ezek maguk mondják meg, vajon találtak-e bennem valami hamis cselekedetet, mikor én a tanács előtt álltam? Ha csak ez egy szó tekintetében nem, amelyet közöttük állva kiáltottam, hogy a halottak feltámadása felül vádoltatom én tőleteke mai napon. Mikor pedig ezeket hallotta Félix, elhalasztá dolgukat, mivel hogy tüzetesebb tudomása volt a -e szerzett dolgai felől, és monda. Mikor Liziás ezredes alájő, dönteni fogok ügyetekben és megparancsolál a századosnak, hogy Pált őrizzék, de enyhébb fogságban legyen, és senkit ne tiltsanak el az övéi közül attól, hogy szolgáljon néki, vagy hozzámenjen. Egy néhány nap múlva pedig Félix megjelenvén, feleségével, Druscillával egybe, ki zsidóasszony volt, maga elé hivatá Pált, és hallgatta őt a Krisztusban való hit felől. Mikor pedig ő igazságról, önmegtartóztatásról és az eljövendő ítéletről szólt, megrémülve mondta Félix, Mostan eredj de mikor alkalmatosságom lesz, magamhoz hivatlak téged. Egyszer mint pedig azt is reményli valahogy Pál pénzt ad neki, hogy őt szabadon bocsássa. Ezért gyakrabban is magához hivatván őt beszélget vala vele. Mikor pedig két esztendő elmúlt, Félix utóda Porcius festuszlőn, és a zsidóknak kedveskedni akarván Félix Pált fogságban hagyá. 25. rész Festus tehát, miután bement a tartományba, három nap múlva felment Jeruzsálembe Cézereából. Panasztőnek pedig néki a főpap és a zsidók főemberei Pál ellen, és kérékőt őt, kérvén maguk számára jó indulatát ő ellene, hogy hozassa át őt Jeruzsálembe, lestvetvén, hogy megölhessék őt az úton. Vesztus azonban azt felelé, hogy Pál Cézériában őrzik, ő maga pedig csak hamar ki fog menni. Akik azért köztetek úgymond főemberek, velem alájövén, ha valami gonoszság van abban a férfiúban, emeljenek vádat ellene. Miután pedig tíz napnál tovább időzött közöttük, Lemenvén Cézériába másnap ítélő székibe ült, és Pált előhozatá. Mikor pedig az megjelent, körülállák a zsidók, kik alámentek vala Jeruzsálemből, sok és súlyos vádat hozván fel pál ellen, melyeket nem bírtak bebizonyítani. Mivel hogy ő a maga mentségére ezt feledi vala, sem a zsidók törvény ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen semmit sem vétettem. Festus pedig a zsidóknak kedveskedni akarván, felelvén Pálnak monda. Akarsz Jeruzsálembe felmenni és ott ítéltetni meg ezektől én előttem. Pál azonban monda, a császár ítélő szék előtt állok, itt kell nekem megítéltetnem. A zsidóknak semmit sem vétettem, miként te is jól tudod. Mert ha vétkes vagyok, és valami halálra méltó cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha azonban semmi sincs azokban, amikkel ezek vádolnak engem, senki sem ajándékozhat oda engem azoknak. A császárra appellálok. Akkor Festus tanácsával értekezvén felelt. A császára appelláltál, a császár elé fogsz menni. Néhány nap elmúltával pedig Agrippa király és Bernice érkezék Cézérjába, hogy köszöntsék Festuszt. Mikor pedig több napig időztek ott, Festus elébe adál királynak a pál dolgát mondván, van itt egy férfiú, kit Félix hagyott fogva. Kifelől, mikor Jeruzsálembe mentem, jelentést tettek a főpapok és a zsidóknak vénei, kérve ő elene ítéletet. Kiknek azt feleltem, hogy nem szokásuk a rómaiaknak, hogy valamely embert halálra adjanak, mielőtt a vádlót szembenem nem állítatik vádlóival, és alkalmat nem nyer a vád felől való menységére. Mikor azért ők idegyültek, minden haladék nélkül másnap, az itt székbe ülvén előhozattam azt a férfiút. Ki ellen, mikor vádlói előálltak, semmi bűnt nem hoztak fel azok közül, amiket én sejtettem hanem valami vitás kérdéseik valának ő vele az ő tulajdon felől, és bizonyos mekolti Jézus felől, kiről Pál azt állítja, valahogy él. Én pedig bizonytalanságban lévén, az e felől való vitára nézve kérdém, vajon akar-e Jeruzsálembe menni és ott ítéltetni meg ezek felől. Pál azonban appellálván, hogy ő augusztus döntésére tartassék fent, parancsoltam, hogy tartassék fogva, míg őt a császárhoz nem küldhetem. Agrippa pedig mond a Festusnak: szeretném magam is azt az embert hallani. Ő pedig mondta, holnap meg fogod őt hallani. Másnap tehát eljövén Agrippa és Bernice nagy pompával, és bemenvén a kihallgatási terembe az ezredesekkel és a város főfő -fő polgáraival együtt, Festus parancsolatjára előhozák Pált, és mondta Festus: Agrippa király, és ti férfiak minnyájan, kik velünk egybe itt vagytok. Látjátok őt, kifelől a zsidóknak egész sokasága megkeresett engem, mind Jeruzsálemben, mind itt, azt kiáltva, hogy nem kell néki tovább élnie. Én pedig, ám bár megértettem, hogy semmi halára való dolgot nem cselekedett, de mivel éppen ő maga appellált Augustusra, elvégeztem, hogy elküldöm őt. Kifelől nem tudok valami bizonyost írni az én uramnak, ezért hoztam őt előtökbe és kiváltképpen te előttbe, Agripa király, hogy a kihallgatás megtörténtével tudjak mit írni, mert eztelen dolognak látszik nékem, hogy aki foglyot küld, az ellene való vádakat is meg ne jelentse. 26. rész Agrippa pedig mond a Pálnak, megengedtetik néked, hogy szólja magad mentségére. Akkor Pál kinyújtván kezét védőbeszédet tartott. Agrippa király Boldognak tartom magamat, hogy mindazok felől, amikkel a zsidóktól vádoltatom, te fogok fogok védekeznie mai napon. Mivel te nagyon jól ismered a zsidók minden szokását és vitás kérdését, azért kérlek, hallgass meg engem türelmesen. Az én ifjúságomtól fogva való életemet tehát, melyet kezdetétől az én népem közt Jeruzsálemben folyt le, tudják a zsidók minnyájan. Még tudják rólam elejétől fogva, ha bizonyságot akarnak tenni, hogy én, ami vallásunknak a legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint Farizeus. Most is az Istentől, ami atyáinknak tett ígéret reménységért állok itt ítélet alatt, melyre, ami tizenkét nemzetségünk éjjel és nappal buzgon szolgálva reményli, hogy eljut, mely reménységért vádoltatom Agrippa király a zsidóktól. Micsoda! Hihetetlen dolognak tetszik nektek, hogy Isten halottakat támaszt fel. Én bizonyára elvégeztem vala magamban, hogy a ma názereti Jézus neve ellen sok ellenséges dolgot kell cselekednem. Mit meg is cselekedtem Jeruzsálemben, és a szentek közülén sokat börtönbe vetettem, a főpapoktól való felhatalmazást megnyervén. Sőt, mikor megölettetének, szavazatommal hozzájárultam és minden zsinagógában gyakorta büntetvén őket káromlásra kényszerítettem, és felettébb dühösködvén ellenük kergettem mind az idegen városokig is. E dolognak éppen útban lévén Damaszkusz felé a főpapoktól vett felhatalmazással és engedelemmel, délben látám az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, akik velem együtt haladnak vala. Mikor pedig mi minnyáján leestünk, a földre hallék szózatot, amely én hozzám szól, és ezt mondja vala zsidó nyelven. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz neked az ösztön ellen rugóznod." Én pedig mondék, kicsoda vagy, uram, és az mondta: én vagyok Jézus, akit te kergetsz. De kej fel és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgálvá és bizonysággá rendeljenek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek. Hogy megnyissad szemeiket. Hogy sötétségből világosságra, és a sátának hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát, és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hitáltal. Azért, Agrippa király, nem levék engedetlen a mennyei látás iránt, hanem először a Damaszkusz belieknek és a Jeruzsálem belieknek, majd Judának egész tartományában és a pogányoknak hirdettem, hogy bánják meg a bűneiket és térjenek meg az Istenhez, a megtéréshez méltó cselekedeteket cselekedvén. Ezekért akartak engem megölni a zsidók, megfogván a templomban. De Istentől segítséget vévén minden mai napig állok, bizonyságot TV mind kicsénynek, mind nagynak, semmit sem mondván azokon kívül, amikről mind a proféták megmondották, mint Mózes, hogy be fognak teljesedni, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, hogy mint a halottak feltámadásából első világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak. Mikor pedig ő ezeket mondá a maga mentségére, Festus nagy fenszóval mondta: Bolond vagy te, pál, a sok tudomány téged őrültségbe visz. Ő pedig mondta: nem vagyok bolond, nemes Festus, hanem igaz és józan beszédeket szólok. Mert tud ezekről a király, kihez bátorságosan is szólok, mert éppen nem gondolom, hogy ezek közül ő előtte bármi is ismeretlen volna, mert nem valami zugolyában lett dolog ez. Hiszelé, Agrippa királya, profétáknak, tudom, hogy hiszel. Agrippa pedig mond a Pálnak, majdnem ráveszel engem, hogy keresztényé legyek. Pál pedig mondta, kívánnám Istentől, hogy ne csak majdnem, hanem nagyon is, ne csak te, hanem mindazok is, akik ma engem hallgatnak, lennétek olyanok, mint én is vagyok, e bilincsektől megválva. És mikor ő ezeket mondá, Felkelt a király, és a tisztartó, és Bernicé, és akik velük együtt ültek, és visszavonultukban beszélgetnek vala egymással mondván. Semmi halálra, vagy fogságra méltó dolgot nem cselekszik ez az ember. Agrippa pedig mond a Festusnak: Ezt az embert szabadon lehetett volna bocsátani, ha a császára nem appellált volna. 27. rész Midőn pedig elvégeztetett, hogy mi Itáliába hajózunk, átadák, mint pált, mint némely egyéb foggyokat egy július nevű századosnak a császári seregből. Beülvén azért egy adramitiumból való hajóba, az Ázsia mentében fekvő helyeket akarván behajózni, elindulánk, velünk lévén a makedóniai Aristarchus, ki Tesszalonikából való. És másnap megérkezünk szidomba. És Július emberséggel bánván pállal megengedi, hogy barátaihoz elmenve gondoskodásukban részesüljön. És onnan elindulva Ciprus alatt tevezén kell, mivel hogy a szelek ellenkezők valának. És a Cilicia és Pánfilia mellett levő tengeren átevezvén eljutánk a liciai Mirába. És mivel ott a százados egy Itáliába menő alexandriai hajót talált, abba szállított be minket. Több napon át azonban lassan hajózván, és nehezen érkezvénk Nidushoz, mivel nem engedett vala bennünket odajutni a szél, elhajózán kréta alatt szármoné mellett. És nagy ügyel, bajjal elhajózván mellette, jutánk egy helyre, melyet szép kikötőnek neveznek, melyhez közel volt lésé a városa. Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivel hogy a böjt is elmúlt immár, intival a pál őket, ezt mondván nékik, Férfiak, látom, hogy nem csak a tereknek és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántudásával és nagy kárával fog történni a hajózás. De a százados inkább hiszval a kormányos mesternek és a hajó tulajdonosnak, hogy nem annak, amit Pál vala. Mivel pedig az a kikötő terelésre nem volt alkalmas, a többség az határozta, hogy hajózzanak el onnan is, ha valami módon eljutva Fénixbe, Kréta kikötőjébe, mely délnyugat és északnyugat felé néz, kitelelhetnének. Mivel pedig déli kezdett lassan fúni, az gondolván, hogy feltett szándékuknak uraivá lettek, elindulván közelebb hajóztak el Kréta mellett. Nem sokára azonban viharos szélvész csapott le oda, mely észak-keleti szélnek neveztetik. Mikor pedig a hajó elragadtatott, és nem bírt a széllel szembe menni, nekiereztvén azt, vitetünk vala tova. Mikor pedig egy kis sziget alá futottunk, mely Klaudának hivattatik, csak alig bírtunk hatalmukba keríteni a csónakot, melyet, miután felvontak, védőeszközöket alkalmaznak vala, alul megövezvén a hajót, és mivel félnek valahogy zátonyra bukkannak, lebocsátván a vitorlát, úgy vitetnek vala. Mikor pedig a szélérésztől nagyon hányadtatánk, másnap a hajó terhet kihányák, és harmadnap tulajdon kezeinkkel hánytuk ki a hajó felszerelését. Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongattatott, továbbra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől, mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor pál felállván ők közöttük monda. Jó lehet szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nekem ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt, Mindezáltal most arra nézve is intelek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert egy lélek sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ezéllyel mellém állott egy angyala az Istennek, aki vagyok, akinek szolgálok is, ezt mondván. Ne félj, Pál! A császár elé kell néked állanod, és íme az Isten ajándékba adta néked mindazokat, akik te veled hajóznak. hajóznak. okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott. Egy szigetre kell pedig nékünk kivetődnünk. Mikor pedig a tizennegyedik éjszaka eljött, amint ides Tova hányattatánk az Adrián, éjféltájban észrevevék a hajósok, hogy valami szárazföld közelget hozzájuk, és lebocsátván a vízmérő őnt, húsz ölnyinek találák, majd egy kevésé tovább menvén és ismét lebocsátván a vízmérő őnt, találák tizenöt ölnyinek. És mivel féltek, hogy szírtes helyekre vetődhetnek, a hajónak hátulsó részéből négy vasmacskát vetvén ki, kívánják valahogy nappal legyen. A hajósok pedig, mikor el akarának menekülni a hajóból, és a csónakot lebocsáták a tengerre annak színe alatt, mintha a hajó orrából vasmacskákat akarnának vetni, akkor mond a pál a századosnak és a vitézeknek. Ha ezek a hajóban nem maradnak, ti meg nem szabadulhattok. Akkor a vitézek elvágják a csolnak köteleit, és kihagyák esni azt. Addig pedig, míg nappal lenne, intivalapál minnyájukat, hogy egyenek, mondván, ma tizennegyedik napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek sem lesik le egy hajszál a fejéről. Mikor pedig ezeket monddál, és kenyeret kezébe, Hálákat az Istennek minnyájuk előtt, és megtörvény kezde enni. Felbátorodván pedig minnyájan, szintén vevének magukhoz táplálékot. Valának pedig a hajóban lélekszám szerint összesen 276-an. Miután pedig megelégedtek eledellel, a hajót könnyebbítik vala a gabonát kihányván a tengerbe. Mikor pedig megvérat a száraz földet nem ismerik vala fel, hanem egy tengeröblőt csajítanak vala, amelynek sima partja van, amelyre végezik, hogy kihajtják a hajót, ha bírják. A vasmacskákat azért körös-körül elvagdalván a tengerbe hagyják, egyszer mint eloldván a kormányrudak köteleit, és felvonván a nagy vitorlát a szélfúvásnak, igyekeznek vala part felé haladni. De mikor egy zátonyos helyre találtak, ráhajtották a hajót, és az első része ugyan megakadván mozdíthatatlanul maradt vala, a hátulsó része azonban szakadoz valahaboknak haboknak ereje miatt. A vitézeknek pedig az lőn a tanácsa, hogy a foglyokat vágják le, hogy senki el ne szaladhasson, minek utána kiúszott. De a százados, meg akarván tartani pált, eltiltál őket a szándéktól, és megparancsolá, hogy akik úszni tudnak, először azok szögdösenek a tengerbe, és meneküljenek ki a szárazföldre. A többiek pedig ki deszkákon, ki a hajó egyéb darabjain. És így lőn, hogy minnyájan szerencsésen kimenekültek a szárazföldre. 28. rész És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudták, hogy Melitának neveztetik az a sziget. A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekesznek valami velünk, mert gerjesztén befogadának minnyájunkat a rajtunk való záporért és a hidegért. Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre vetette, egy vipera a melegből kivászván az ő kezére ragadt. Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak, nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagyott élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. De néki, minek utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn. Azok pedig azt várják valahogy ő meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, Megváltoztatva értelmüket, Istennek mondják vala őt. Annak a helynek környékén Valának pedig a sziget főemberének, népszerint Publiusnak mezei jószága is, ki befogadván minket három napig nagyemberségesen vendégül látott. Lön pedig, hogy a Publius atya hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minek utána könyörgött, kezeit reávetve meggyógyította őt. Minek utána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek valának a szigeten, ő hozzá jövének és meggyógyulának. Kik nékünk nagy tisztességet is tőnek, és amikor elindultunk, a szükséges dolgokkal ellátának. Három hónap múlva tudnélik egy Alexandriába való hajón elindultunk, mely a szigeten telelt, melynek címere Kásztor és Pollux volt. És Szirakúzába elhajozván ott maradánk három napig. Onnét kerülvén eljutánk régiumba, és egy nap múlva déli szél támadván, másnap megérkezénk Puteoliba. Holmikor atyafiakat találtunk, kérének minket, hogy náluk maradjunk hét napig, és úgy mennénk Rómába. Onnét is az atyafiak, mikor a mi dolgainkat meghallák, négyünk előnkbe jövének api fórumig, és tresz tabernáig, és mikor pár meglátta őket, hálákat adván az Istennek, bátorságot vőn. Mikor pedig Rómába jutottunk, a százados átadá a a testőrség fővezérének, pálnak azonban megengedteték, hogy külön lakjék az őt őriző vitézzel. Lőn pedig, hogy három nap múlva magához hivatá pál a zsidók között való főembereket, mikor pedig egybegyültek mondanékik: Atyám fiai férfiak! Én jól lehet semmit sem védkeztem a nép ellen, vagy az ősi szokások ellen, mindazáltal foggyul adattam át Jeruzsálemből a rómaiak kezébe. Kik miután kihallgattak, el akartak engem bocsájtani, mivel hogy én bennem semmi halálra méltó vétek nincsen. De mivel a zsidók ellene mondtak, kényszerítettem a császára appellálni, nem mintha az én népem ellen volna valami vádam. Ennek okáért hivattalak tehát titeket, hogy lássalak benneteket, és szóljak veletek, mert az Izraelnek reménységért vétettem körül a lánccal. Azok pedig mondának néki. Mi te felelőled sem levelet nem vettünk Júdeából, sem pedig az atyafiak közül idejöve valaki nem jelentette vagy szólott te felőlet valami rosszat. Akarnánk azért tőled hallani, micsoda értelemben vagy, mert a felekezet felől tudva van előttünk, hogy mindenütt ellene mondanak. Kitűzvén pedig néki egy napot, eljövének hozzá a szállásra többen, kiknek nagy bizonyság tétellel szólval az Istennek országa felől, igyekezvén elhitetni ővelük a Jézus felől való dolgokat, úgy a Mózes törvényéből, mint a profétáktól, reggeltől fogva mindest végig. És némelyek hivének az ő beszédének, mások nem hívének. Mivel pedig nem egyezének meg egymással, eloszlának, miután Pál ez egy szót mondá, jól szólott a Szent Szellem Ézsajás proféta által, ami atyáinknak mondván, erre le néphez és mond, halván halljatok, és ne értsetek, és nézvén nézzetek, és ne lássatok, mert megkövéredette népnek szíve, és füleikkel nehezen hallanak, és szemeiket behunják, hogy szemeikkel ne lássanak, füleikkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Legyen azért nektek tudtatokra, hogy a népeknek küldetett az Istennek ez üdvözítése, és ők meg is hallgatják. És mikor ezeket mondotta, elmenének a zsidók maguk között sokat vetekedve. Maradt pedig Pál két egész esztendeig az ő tulajdonbérált szállásán, és mindazokat befogadja vala, kik ő hozzámenének. Prédikálván az Istenek országát, és tanítván az Úr Jézus Krisztus felől való dolgokat teljes bátorsággal, minden tiltás nélkül.